Euskal Herria bada zerrentzun. 2013o martxoaren lauan, arrosa topaketak horeretan. Zentzilik irratiaren egoizan, goizeko amarretatik amaikak laurden gutxi arte, eh? arrera eta gozaria. Amaiketan itzaldi eta taierrak Telekomunikaziorako irrati loturak Edota, azura, automatizazio eta kontuinitaterako softwarea taierrak Gaztaino hauzo elkartean Irrati libren legeztatzea kontrak eta ondurak Itzaldi maingudua Mikel Azul elkartean Amaiketan ere bai Zencilik irratian Arrosa irratien arteko irratsaioa eta audionobela. Fordubideritan <risa> Bazkaria Indarrak Arteko Nun eta non Gaztaño Auto el Cantea. Ostean Arrosa Bingo vengo mu, mu, mu, musikal. <risa> <risa> eta Atxaleko bosterritan, poteo musikala eta agurra! Gogoratu, martxoak lauan, arrosa topaketak, zintzilik irratiak antolatuta. Kaixo, so, egor dioan lagunak! Aupa, aupa! Bueno, beste aldean daukagu emeiren kristalaren beste aldean. Jende pila bat guri begidea, honea. Kaixo? Eta, eh? <laughs> bueno, kaixo? Urbildu mikrofonoan, eze, zertzuten akoska egiten. Kaixo, zintzirikautak, arrozakideak, ementxe gaude horere eta bueno, ba, arrozako amargarren jardunaliak espatzen. Eta gurekin geratu dia, ba, hainbat arrosakide asko, ba, bueno, hemen irratsaio berezi hau egiteko laguntza berdegunez, ba ba ben iguratuta gaude, ba nondi kanzatozte? A ber, bota. Esan, esan. Kaixo. Erran, erran. <laughs> Itzi erreta garazi esan erran irratipikato ze utzamaldeko irrati txiki batetik. <laughs> Atera esa ke suste mikrofonata luzatu ere bai, eh? Baila, mikrofonoa askatu irrati dure batean <laughs> Libe... Bueno, libe dani... Egunon... Bai, gure programa hauen ikan ez da arrozasarian Hortare torri geha gure programa arrozasarian zartzeko Onena, pati joko atzuak Arraioko programa onena gea Ez <laughs> da eh? onda hori esatia, baino, esanien goet, esanien goet. <laughs> <laughs> ez atia baina esan ningoet Esan ningoet Ez da entzute mikrofona, berkablea dan Kablea oh. ¿Qué haces? ¿Tienes Ah, ¿hace? A ver, no, ahorita entzuteko sea, baina, ¿eh? ¿No? A ver. Bueno, beste la menzica. Beste la torre, ¿Hori, hori es? ¿Hori? Uy. Horen ezti, dijo, A ver, ahorin bai. Horen bai, Dios, vale. Vale, vale. Vale, vale. Ze susto. <laughs> Baori noratalibe arraio irratetik, zarautzet? sarautzetik. Eta ba Aire berria, arraion. Basan garaia. Maneu <laughs> eh chaperati libretik, herriko irratik piratatik, hementen. Arrosa ko jardu leitara, torias. Opa. Au pani txajoi hartu irratitik ni maite naiz irratzitan. Eh, nik eh Akerbeltz ezin ziliketikan. Nire? Nire bai? <risa> <risa> ta... Ni ere. Eh, ni ere bai. Habertseren bad falta da hemen, arrosako ordezkaritza eta... i aitxiber endaiatik arrozako koordinaziotik eta antxeta irratitiki. Hala, oso <risa> Bueno, bueno. Ba, irratxaio berezio netan, lehenko hau zai, lehenko azaldu diegu gure gombidatu berezia huei. Egingo degula, gero irrati novela bat, ordun behar deguna da, e, orain banandu, banatzea, bananduko ditugu puntua katalak. Orduan ezakia hitzein dezuten, enola jarriko zarete binakala, vale. ba, bota... Trunoréa bakoitza puntua botatzen, berriro bueltatzen gea. Punto punto ba, 15 puntuak puntua barandu arte. Hirutzen? Pues bueno, asten geha O bueno, bai. E, bai, nasi, nasi ta baina bueno, taldea. Hori da, ba. Taldea taldea ateraitua. Asi zuen ordenean. Venga, bota. Bai. bai. Bale, bai esan bai sandarrezute, e, batetik 15 zenbaki bat ta nik esango dizue benetan zein tokatuko zaizuen. Bye. Bye. ¿No? <ríe> eh, ti eh, eh, a Menorain. Guai. Ori ver, suastense uh, uh, vale, allá. Vale, sí. vale, ah, vale, vale, a ver. Bat. Vale, bai, Tiber tocatzen 6u, 8 A ver, Urrengoa. Sosqueta. Gu emengoak bi. 2. Basue tocatu arena. Arki. Goiro. Hiru Irua da... Bosgarren atala... Guk... Zazpi... Zazpiada... Lehenengo atala... Itxo, ez ditut, ditut atxatu... Eh, esan dut... De... <gülüyor> Zer zenbakiak esan ditugu... Zortzi... Amaika... Zer... Bat, bat eta bost Bat eta bost, bale, bale, segi, segi Guk zazpi Zazpi, ja, bi esan dezute Ez ez, e, hori vale, vale. Zazpi garrena da Ah, bale, lehen gua, bat, hori da vale. Lehen hori atala, hori, bale, hori e, Amabost Amabost Amalogarren atala e, Guk behatzi, esate da Behatzi da Bederatzi garrena, kunzitzen du. Lau. Lau da, birarren atala. Ze <totipen> <Se> nervio dauden. Ze <totipen> tokatuko dan. Ze zazuketatzen da, hemen. Irrati baten licentzia zazuketatzen da. Edo zer. <totipen> Aber, gaztik, ze se, zenbaki bat. Sei. Shella da 14ª es es es, Shella es, es es es Shella da 12ª. 12ª atala. Vergástic. Uy. Oye, <laughs> retardo eso, <hizo> nada, vale. <laughs> ya va ba, ahí ja, tu ¿eh? Ya va, busca tu arte. Busca arte. <laughs> A ber, falta zaizuen e, sortzi, amaika, ama, bi, ama, ilu, ba, bost eta ama bost. Sortzi. Sortzi da, irubarrenatela. E, amaika. A ber, amaika da, laugarrenatela. Ama lau. Zein, ama lau. Ama lau da, sí. segarrenatela. ama ama 5 5 ama 12 ama 12 ama 12ena <tose> mandigu zuguri abaiz ah pos pues, ekala ama 5 izan dezute la cobializ ba ezin da ama 5 beste zenbaki bat esmatu libre de sute 5 ama 13 12 ta listo es ama 12 goxan de go <tose> <tose> Ez zinezkoa da, ze hamabi garrena dauka... Hamabi. Hamabi. Zazpi garrena tala. Hamairu. Hamairu da, hamar garrena tala. Ta geratzen da, bosta. Burre da, bueno, barkatu, bost emakia dela, hamairu garrena tala. Hamairu garrena tala. Ah, bale. Libre. Ite do repaso Eta komo. ya está, es. Por si acaso. A porque... ver, esa ezan, ezida bata... bata, vale. Bila. Bila. Hiru. Lau. Bost. Tasire bai. Sí. Saspi. Sertsi. Amen. Mederatsi. Amen. Ah, Amar. Amen. Amaika. Amabe. Amairo. Abarao. Tamabost. Amagos, iñorrez Faltada. Pues falta de na amagos Tartu zuc. Zuc, zuc, zuc. Ah, nik, amagos garrena Zucaria, bon Vale, pues bo amagos garrena Venga, ba, esa tarea que amagos garrena <risa> Baina zebo demorarik izango garatzeko Zakit, eh <risa> Bueno, beste la improvisatzen de bubuka eran Zegartatuko, <risa> <risa> <risa> zingo <Todavía> <risa> Bueno, balagunok Ba, nahi ba ez zute ya Bueno, entzuleok Gungo en dia hor pentsatzen <risa> <risa> <risa> Zer emontre da, eh? bingo bat edo Bueno, ba, gero ulertuko ez zute, den handu ateratzen badara, bada, ikusiko dugu. Ba, asiko geha irratxai eta nada, ba, atera hortikan irratian zehar egon, e, idazten zuena talak eta geratzen gera itzi berrekin adibidez, eta gero jungo zeiz, zeiz ujo, jungo geha deitzen, ba, hemendikan elkarizketatxo bat daiteko eta tartean, Osatzen dezute zuena talen desarollo garapen hori, ¿vale? eta tala ez da itzusi zanbar, eh? Se 2 minutiko bat. El guru, va, bueno, diálogo hor pixkat pentsatu ta. Hombre. Se batenduena. Alea, venga, movie. Egunon edo eguer dion zintzilik irratiko kideak, arrosako kideak ementxe gaude, e, martxoaren lauean, arrosako topaketako ospatzen, aurten horeretan e, tokatu da ospatzea. Yeah. Eta, bueno, e, irratik ideu mimoz eta goguan diz e, prestatu ditugun jardunaldia, edo, bueno, prestatu dugun jardunaldia e, izan da, da, eta, bueno, asidera gozatzen ja e, da. E, pixka bat ez dakite asteko bueno, ya az, e, bueno, ja emendaukagu gumbidatu bat gurekin e, arrosako kidea bera ere bai, antxetako kidea ere, e, urte luzez ere irratian aritutakoa eta beste bat batzuetan ere bai e, eta bera arekin itzerin baino lehenago igual kontatuko dugu gaurko egitaragoa pixka bat lagur, mm -hmm. no. e, zertan den oi da txek Bueno, lehenu jarri degun kuñean aipatzen da, gutxo gara bera zein den gaurko plana Baina, bueno, gogoratuko dizuegu, gaur ba, e, bueno, ba, arrosa sareko jar, jardunaldia direla Hemen zintzilik erratean irratxa berezi bat egingo dugu egiten ari garen hau Gehi radio novela edo irrati novela bat, gero gaberrean uratzen dan e, Daukago baitareit itzaldi bat Bai, gaurgo izan zehar izango dira 3 e, ekitaldi edo 3 mm -hmm. e, e tailer e, batera izango dira. Horregatik banatu egin gara, bosa, e, arrosako arrozako irrati batzuk etorri dira gaurkoan onera eta naiz, nice, laixiar, chapa, anzeta E, zintzilekekuak noski, arraio, eta ez daki baten bat uzten duten hortikan Ba, neukan homera. papera Esan erran hori da utza matik ah, bai. Ba, bueno, ez dira danak etorri, baina eta bilbo iria Horaintze guztietxe da, oi hartzun Gaur gaude bat eta horretarako bueno, zaitu ditugu ere piskabat arrozaren inguruan itzieteko eta piskat arrozaren historiare gogoratzeko E, ba, esan bezala goizean hitzaldi e, badago Mikel Azulon, hemengo Mikel Azulo kul e, e, kultural cartean. Eh, hitzela no, maienguru modukoa, bai, moruko, a, bai mai ba, irrati ledera. libren frequenti banaketa edolizentzia banaketa horren baitan, Orren horren goian da. Eh, gaztaino oso el kartean, eh, azura programa uh -huh. agenda eh bueno ez estait ezia eh, oso ondo, bai, no Bai, automatizaziorako softwarea, ba, eh, kuñarako constatuz itean sartze hori. Oixe, katsiz, ba, primero, pues iba primera, pues hoye inguruan antailer bat eh gaztainoko buka kartean, eta hemen irratian irratiko egoitzan, izan eh, radionovela. Oixe, da. E, gai, eta gero ikusiko duzute hori zer dan beraz hori uh -huh. goizean gero bazkari egongo da gero bingo musikala Miskala. eta gero poteoa poteoa e, beri bi, bilketa batek inola alaituta eta eta bueno bestari gabe ja gurtuko zaitu baitzio erregunon erregunon urbildu pixka gehiago okay, e, urbildu ur okay. zera mikrofon osoa hori da hori nah? da hori e <laughs> Bueno, ba, hixi esan dugu, e, antxetako kidea zaitugu, e, urte de xente, haritu zarela bertan, ez da? Bai, e, apirillan, e, ba, amazazti urte egingo dira sinintzela. Bai, ozak, mm. ja, iaia ia, bi amarka da. Hori da, irratiak e, e, iazo gehi urte bete zituen, orten ja hogeita bat, otxaian, egin ditu antxetak, ba, hogeita bat hoietatik, e, amazazti. Baitu, ala ere, baita ere, arrosakokidea zaitugu. Bai, eta etorri garenean baten-bati komentatu diot, ue, oso okerezpan abil, arrosa parte hartu nuen lehenengo arrosako biliramen izan zen, zintziliken. Beitu, baten-batek esan du, e, hemen egundak, egundakoa dela, txapako batek, eta nien ez horretzen, ba, izan daiteke eh? du la maapik urte. Bai, bai, bai, bai oso ba, nene, ni lanean agonetik e, jarraitzen ditut arrosako batzarrak, eta nire lehenengoa izan zela uste dut beraz izango dira masei amazaz mm -hmm. bere gara jan xara eta miren eta ibiliziren gure bai. kontaktua zirena karrosarako segurazki bere eguno zirena bai, Oztikan. bai, seguro bai <hihetan> <hihetan> <hihetan> <hihetan> <hihetan> bueno, ba hasiko gara piska eta urten e, bueno, gu aurrekoan ere gongara piska pasatzen eta dokumentala ikusi genuen uh -huh. ba piska freskatzeko baino e, eta ez dakigu oso ondo gero bimila batean horraz izan Batza arrobat ezak izer, baina nesdakigu oso argi zenbat urte betetzen dit dituen arrozak eta topaketak zenbagarrena diren. Am, Topaketena da, topatu dugu amargarrenak, amargarrenak direla. Bai, bai, bai, bai. ala dela esango nuke. Bai. bai, eta arrozak bai iaz de hogei urte. O, hogei urte. Bai. Ori baina hori iaz. Osa, bai, ez da ia. iaz da. Bai, hori bai. Bueno, eta arrosak okidea noiztik? Así zenetik, esan dizu bueno, sí. lehenengo bileratik, va, 20 eh, eh, ba, urte, ez urte, oza, sea, qué caro, arroz he ditu ogi, o sea, denak ere bai. Ba, suibestela esa eh, la. Ya, bai bueno, pues. No, ne había piscaguillo. Orias, que ya había, patian jasen intranamente. Hoy urte, hostia. 22, hostia, 22 urte ya. Pues. Hostia. Bueno, pasa eta bueno, apiskabat ba, igual izango litzatekeko horatzea arrosaren e, sorreraren onarriak diren edo zer zer ze, ze dan arrosa, zer dituen..., bueno onarri salto egiteko ez nahi ez gai, egia esan, ez ez nengo enan, ez, momentu hartan baina nik uste, nik ezagutu dudan espiritua edo filosofia arrosarena beti izan dela elkartasuna e, irrati ez berdinen artean elkartasuna parrila txukun eta euskalduna osatzeko. Arrosa osatzen dugun irratiak, e, azken batean ez daugarri batek e, elkartzen gaitu, eta, bueno, bik, bik egia esateko. E, euskaldunak garela denak, eta ez konbentzionalak, ez? batzuk irrati libreak, ba, licentzia, e, legeak onartu gabeko lizentzia batekin, baina urteetako E, esperientzia eta ba, legitimitate osoarekin. Beste batzuk udal irratiak, beste batzuk e, ba, lege estatutako irrati komunitarioak, baina azken batean ikustu dut horrek elkartzen gaituela. Alde batetik e, euskaraz jarduteak eta bestetik e, komunikazioa edo adirazpen askatasuna eskubide bezala ulertzeak, ez? Eta, bueno, badaukagu ba webgune bat, arrosasarea.euz, Eta bertan konpartitzen ditugu guztion edukiak azken batean, e, ba bueno, igual sincilken egiten duzuen lan bat entzun daiteke Bergaran, Chapairratiearen bidez, eta Bilborian egiten duten saio bat entzun daiteke Bidasoan, e, Antxeta Irratiaren bidez, eta horrela 11 e, gurutza da, ez? Ez dira korapiloak baizik eta bueno, zubiak, ez? Elkar, elkar laguntzeko eta kalitatezko programazio bat eskaintzeko Eta horrez gainera, arratsaldero e, pertsona batek gidatzen du, zebra bidean magazina, ekin berriki, baina e, nik uste dut bai dela benetan arrozaren armia arma ez. Horre, elkargurutzatzen direlako, egunero-egunero, astileanetik ostirelera, arratsalderko lau eta tizeietara, ba, elkarrekin ekoiztutako erreportai, albiste, kronika, eta bar, aktualitateari oso lotutako magazin bat da, San nahi du Euskal Herrian gertatzen dena kontatzen da, baina bi orduk askotarako ematen dutenez, baldi bean eskaintzen dira Euskal Herri osoko auzo herri hirietako erraditate eta ahots ezberdinak. Beraz gertuko e, Euskal Herriko eta gertuko informazioa eta bueno, eduki desberdinak e, dituzten saioak entzuteko aukera daukago, elkartrukatzeko aukera daukagu, eta oixe da ere, ez, tresna bat elkartrukerako. Bai, gordinki esan da, edo zeinik esan dezake, ba, programen banku bat da, bueno, bale, bi hitzetan laburtu nahi baldin baduzu, eta sintetizatu, bai, oinarrian, bada, baina ustu eta askoz gehiago batzen gaituela, ez? Topaketak amarrotez egin izanak, ba, ez da kasualitatea. Da ilusio bat, dagoelako azken batean, e... Nik ustut gertatzen zaigula ez dakit, eh? baina e, gremioaren eguna bezala, esan nahi dut, ez, ez gara kasetariak, bagara, baina ez bakarrik. E, Nik ustut e, kukantxetan batzutan aipatzen dugu komunikatzaileak garela ez, mm -hmm. ez dakasetaritza lizentziarik edo masterrik eduki behar e, mikrofona aurrean gertakari bat edo bizipen bat kontatzeko ez. Ordain ikusten dut horrek elkartzen gaituela eta bagara guztiok ere de irratia izan arren denboraren presiorik gabe jarduten dugunak gure irrati saioetan baskatasun osoz ez? Ez daukagulako bai alabai publizitate kuña bat beharrik edo ez gaudelako audientzian pentsatzen, pentsatzen ari garelako, kontatzen ari garen informazioaren kalitatean, ez? Eta hori masmedietan jada ez da ikusten. Gaur egun E, sare sozialetan ikusten, da, ez, ba, ezakit minutut erdiko audio dut bideak, bum, jaz diren zuten, bale, egia da, errealitate bat, da. E, Nikustu dut guk eskaintzen dugula aukera, e, patxadaz jarduteko, eta nebali madugu, gaurai, martxoaren zortzia torrela, nebali madugu, lasai asko jardun, ezakitzen bat minutuz, ba, martxoaren zortzia buruz, ba, jardungo dugu. Eta etxean dagoena motibatzen bali madugu, ba, badaki irratiko batea zabalik daukala etortzeko nahi baldin badu ez hori da gurea beraztasuna mm -hmm. beraz e, bueno, irratidez desberdinak elkartzen duen e, talde edo kolektibo edo e, izango litzateke terresna bat ere badela ez? eta o, sa, bere baitan talde bada baino baita ere beste okere e, nola baitu sa, eragile badela ez? O, sa, mm. bai nik uste dute bai. bat, arrosa da eragile bat, Baina da ere, eragile askoren batasun bat, ez? Uhum. Ba, bere auzo edo herrian eragiten du. Ba, eee, baztak nik gertuena antxeta ezagutzen dut, ordan antxetan zertan eragiten dugu, ba, gure gertuko komunitatearen beharren bozgoragailu izaten, ez? Orain oso presente daude, ba, migrazio jarioak, e, indarkeria machista eta memoria historikoa, bueno, beste amaika gauza, ba, igual, zuek ere zintziliken, seguraski, ba aktualitatari lotutako gaiak lantzen zenditu da azkenan e, errenteriako biztanlegoaren kezkak islatzen dira, ez? E, Parrillan, orduan, mm -hmm. ere uste zirrati libre komunitarioek e, gizarte mugimenduaren parte egiten dute, edo gizarte mugimendu osatzen dute, zer bat, gehiago, ba, gazte erakunde bat, edo hau elkarte bat, edo dena elakoa bezala. Ba, eta gizartera gilei ere, bai, importantena uste hini ba leku ematea ez, gure, gure zea. Gure baitare saiatzea, no, hor bertan egon, e, baina haotxa ematea ba, Bai. Ba, guztioi, eiez, ba, beste leku batzutan agian, ba, edo, zuzenian, ba, e, itzik ez dietela ematen, ez dietelako ematen, edo espazio faltagatik, odienbora faltagatik. Bai. Baina, bueno, baintzat, nik uste hor tarako gaudela, ez, bai, horre, gu bezalako Bai, horreipatzen ba, Ber, ez gara honenak eta besteak okerrenak ez, mm -hmm. baina ba, zurikeria morea, e, berrike ipatze dute e, migrazio zurikeria, alegiazuk e, askotan lehen gogunen e, jardun batzuetan nengoen, eta esaten zuten e, antolatzaileek e, zurrumurren aurkako sarea zen, esaten zuten ba, guri ditzen gaitu batzuetan, x edabeideetatik eta esaten dugu behar dute emakume bat beltza aurduan dagoena, eta ogeita bosturtetik beharakoa. Ja, bueno, aizu. E, mm ba ez, hau ez da, alakarta orduan e, daukan ari itza eman, ez? Mm -hmm. e, morbo eta sensazionalismoa igabe bai, bai, bai eta mm -hmm. bueno, antxetatik zatozela ere bai ez, bueno, pixka eta rosaren zeatala, no? Pasat, e, pasatzearen ba, bukatzeko joan, bueno, esan, esan, esan horregun, ari gara sumatzen hori ez, podcasten eh, igoera, eta mm -hmm. podcastegilei esan ere Naizen eskero arrosan badutela espazioa. Eh webune igotzeko eta bueno, beti irizpideak oso oinarrizkoak dira, ez? Ba, euskaraz egin eta hizkuntzaren erabilera egokia hobea. Uh -huh. Ba, beitu, beitu. Bai, e, argiako no podcast bat zuztaderi batzuk e orain e, Burujabetsa, helikadora burujabetsaren inguruan egiten ari direnak Eta, bueno, ez da, eh, agian, zoritxarrez, herri guztietan ez dago, errati libre bat, ez? Orduan, bueno, ba, ezin badute errati batera jo, baina podcasta uh -huh. ekoiztu bai, ze, eh? bueno, etxean egin daiteke Bai Ba, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, laukera Ba, bueno, ba, pasatzen geha, aizzi berantxeta Bale, bai eh, Paperera, eh? <laughs> Eta, bueno, gure asmo agaruzan, edo bai, irrati ez nien gauden ez hemen, ba, piskat e, jakitea ezagutzean, ondika zatozen zen bade, mora da mazuden, ze, karo, ba, ni bai, arrosako bileretara juten naiz, eta, ba, jakin balakito nongo azareten edo, baina, bueno, orokorrean gure entzuleak eta baita ere zintzilikatuak, hor ba, piskat arrosa batzutak geratu zaigula, karo, gure jardunean, haiko daukagu irratiko gauzekin egiten, Orduan pixkat arrosa batzutan geratzen da hor batean eta bai. zeirrati daude ortikan eta zeintzun eta Orduan pixka baguriagas moazan hori, ba, irrati bakoitzeko informazio pixkat Biltzea orduan ba ez dakit, antxeta haber nondekan emititzen zuten eta zen denbora mazuten adibidez? Antxeta sortu zen 2000 eta bat garren urtean, 2000 bibarkatu diaz hogei urte jo nire zen E, hogei urte bete dituen irratik komunitarioan garela, esaten dugu. Eta bere garaian, gure eskualdean, bebidaso eskualdean, alegia irun ondarribia endaia eta biriatu inguruan, edabideak baziren asko, lokalak ere direnak, baina e, mazmedien parte eta erdara utxean, frantxeses eta gazteleraz eta, bueno, ba, lagunkuadria hausarte batek e, irrati euskaldun bat sortzeko apustua egin zuen, eta endaian kokatzeko. Orduan gure ez daugarria da, e, ustaritzen kokatua dagoen lapurdi mailako gure irratiaren aizpa bezala sortu ginen. Gerora mm. zakitindependentzia edo autonomia eskuratu duena edo. E, izan ere, e... Orain, berriz ere, ba, Euskal Herria e, iru administrazioz berdinetan banatua dago, eta e, Bizkaian Gipuzkoan arabanetan afarroan ba, irratipiratak e, direnak, Lapurdin, Baxina Afarroan eta Xiberuan, esikstentzia hogeita labordokoa da. Baina e, legeak oso zorrotzak dira, orduan ezertan hasi baino lehen frekuentzia bat ez lehitu behar dizute eta guretzat bidea erresagoa izan zen gure irratiaren senide txiki bezala abiatuta. E, ordo hasierakaek izan ziren. Gerora e, baintziliken pare ba, frekuentzia bat hartu genuen e, Irunen eta bimila an Eusko jarolaritzak zaldotako frekuenttzen deialdira aurkeztu ginen eta horrela egin genuen salto gazteizera eta donosti aldera. Gure helburua izanik e, antxetaren oinarrietatik muga hitza. Etzeigulako gustatzen, guk Santiago Zubia esaten dugu eta pausuko Zubia mm -hmm. eta eh iruitzen zegu bere garaian zuek nik ezagotu nahi duten. Orduan pentsatzen duzu ere bai poliziaren etxola hoiek, ez? Zubian Bye. zeudenak. Gaur egun ez taude etxolak baina polizia hor egoten da. eta Ta ikustuenez paditu zure ba hor nunbait badaude. Mm. Eh Zubilan agitea, ez? Alegia en, honetan guk frekuentziak irabazien mitu gazte izan eta donostian, ba, iparra euskal herriko informazioa ez zedila izan anekdotikoa, ez? Alegia, e, euskal herriko kate publikoan mm, dakit, azparneko berria dibide, semango da, azparnen, ez dakit, e, bomba bat lertu baldin bada, agian, emakume bat erai baldin bada edo mm, ez dakit zerbait hamdia gertatu aldi bada, yeah, ez? Bai, Aldiz, bai. E, Lapurdi Siberura eta Baxena Farrora ba, bereziki Euskal Herratiak sarearen bidez eta, bueno, e, Etebe bat eta Etebe biren bidez ere ba, bueno, aletik ekirabaziduela oso normal iristen zego. Mm. Orduan duan, bueno, guk horrek hori, edo informazio maila hori hori nahi katuna izan genuen ba, frekuentziak lortuz e, kaso netan ego Euskal Herrian, ez? Eta... Hori da gure lanakuke esaten dugu gure gertuko komunitatearen beharrake identifikatu eta hori bolkatzen dugula ez, Hortuan Euskaraz hartutzen dugu, mm, azki ba, zintziliken parezko alde uste baino euskaldunagoa, baina azki da. frantxesa eta eta gazteleraren presentzia oso nabarmena delako, orduan guk beti esaten dugu, Bizkat bipolarrek ez, tripolarrak <risa> <risa> orduan, bueno, ba, realitate horrekin euskararen alde e, proiektu konkretua garatzen ditugu ba, indarkerian matxistaren kontra memoria istorikoa berreskuratzearen alde berriki egin ditugu formakuntzak gorputz txuriaren e, dekolonizazioa e, iztide harturik E, bueno, amaika, amaika gai lantzen saiatzen gara, proiektu zehatzen bidez eta hori parrian parrian islatuta. Mm -hmm. beraz, orduan frekuentzia esan dezu gazteizen eta donosti eta aldean, donostin. orduan entzun daiteke gazteiz, gazteiz, inguruetan ere, bai? Hiriburuan eta bai. donostin donosti aldean bai, izkazabaltxeago mm -hmm. abitu bai. bennik hori ez nekien Uh -huh. vale, ondo dago. Vai. Bueno, va bilatuko dugu. Eh, bueno, no. frequentzia es gasteizkoa donostikoa zein da? donostikoa da 105.8 eta eh gasteizekoa harrepatu nozu bilatuko. Eskidea kezkidera. Bueno, internetan agertu da bestela, eh, su web, su web Hori da. ondo. Bueno, ba, ez dakit zerbait gaitu nahi baizu, bestela jungo gehaia, ja, pixkanaka beste irrati esan Bakarri gaituko dute, arroza bezala, ba, mi esker, e, topaketeagun antolatzea antolatzeagatik oso rexia izan da eh? o sea, Ikusi da ilusioa eta poza, zintziliken partetik hau antolatzeko, eta hori, negun polita pasako dugula No es que, es que, es que Ricascozuri da zuhei, bai bai. Mira es que retriever. O sea, garcháte. pena de tensión, para que te escucha que ikusteak eta, zait karate ikusteak kartela. Es día kontzertuna, de antzerki bat, manifestazio bat, itzaldi bat, gaztetxea antxarla bat. Ne gusta de zaita, ni gauza askotaz kartelekin. Jatzenaiz ez interneten. Bai, pare ta bicia, baita erais latzendu herri bizi bat. Bai, no, ez? Eh? Ba, sois <risa> Txatxan! Bueno, ementxe jaretzen dugu zintzilik irratian, arrosa sareko jardunalietan, kristo eguna, egun polita, ospatzen ailea, eta gurekin juntatu da jende oso gazte-gazte-gaztea. Bueno, Egunon? Kaixo! Kaixo! Kaixo! Haupa! Kaixo! Bueno, zuek zentuzetzen, ze... Zeiten aizete? Zerretzeko programakoa. Bale. Eta erratxa jori eh, nora egiten da, zeirratian? zintziliken. Hai, hale. Bueno, e, guri guztatuko elitzaiguke jakitea nolatan hasi zineten, ak erbeltzen, edo zergatik animatu zineten e, irratxa jo bat egitera. Neri xianek proposatu zian, ez? E, gehiago zen, bi mila ogeien emeiretzen edo hortikan e, pues Pablo, que... Gure ilargitan ireita egiten zunez e, likor-kafe pues, e, guia bein edo bitan atera ginen. Ta ordun, e, proposatuz iguna, berne geinon lagunei esan egiteko programa bat, e, ordun, pues galdetu geinon jendea itola, baina geinek esotan zuten ez, ez? Bakarrikan sei edo gaude akerbentzen. Jo, bakarrik? Ez, sei, ez. Seilagun, bos sei lagun. Bon, bos bos, bos, bos. lagun. Bon. Eh, baina no. ez diet horri. E, etor horrela, eh, hasieran preparatu genuen, pintatu genuen paper batean, eh, nola izango zen marrazki bat. E, jarri genun izena tola ta dituko genon Akerbeltzak. Baino, gero, e, gu beti goatzenak Akerbeltz, es kez ginegoatzen no, vale. Akerbeltzak eta eh 2021en eh X e, Eta ekin, jute nintzen rukbirataga, eldetu nion, haber, e, naizun, egin, pablok ere proposatu zion eta akerbeltz e, ditzen genion. Orduan, esan genuen baietz, baina alfin ez zen atera. Ez? Por, mm -hmm. Pues alfin, egon ginen abendu, arte preparatzen tola, baino ez genuna egin. Eta orduan, e, alfin, pues bai, e, aurten... Egon ginen itzeiten... Ja, bost programen ditugu, ez? Uste, baietz. Bai. E, Itze ginen unekirekin, ja, esaten zuen baietz, jarrituko zuela. Galdetu ginen beste bi lagunei. Eta... Hiru lagunei bat e, da, batesan zuen ez? Hiru lagunei, mo, gehien ez diriatera zen, porke, u da, madalenetan, etorri ginen onera, eta galdetu ziguten, e, txupinazoan oleagon zen, eta gero ere, O, eta betzak inolatera zen, irratia, mm. haber programa ingo genuen. Zurendo desafi, handagona? Desa, desafillua bota genuen. Eta, eta, eta ara, Ante, eta desafillua bete. Buk Eta, bueno, e, dene de horrein dik ez dugu bukatu, e, esan ziguten, haber egiten ziguten, bifaborio, bueno, bat, zen, tipo de desafio. Haber e, egiten un programa, esan genuen baietz, eta egiten gaude. Eta bigarrena zen que a ver e, aurtego Madalenetan chupinazoan gu gauden hemen ah, bai, eta hitz e, egiten degun beraiek dozten bitartan chupinazo eta ja te nola no gauza. gongausta. Hoy hmm. es que supres chupinazo saioan esatari dezela ba, hitzeko, ai. bai? Bueno, chupinazo, txupinazo chiquillo, nagusia. Billetan, vale. No Gainera badakigu bakoitzak hemen baten batek daukala atalen batola berexila, ez? Edo mm, zer, bai. ez dakit nik? Bai, dauka esan daiteke? Zer atal. Ah, biz pues, ni badakit orduktik handagoela pertsonai bat, etortzen dena. Au, e, e, es, ah, lehen ziro? Ez, historiaren bako ondatzea. Esku, luz, fredi, bai. No, eskuluze, da, kontratatu dugu. Bueno, etxomin ba. eskuluze. Bueno, bait. Ah, etxomin eskuluze. Eta nun utzi duzu etxomin eskuluze? E, zakarretan e, bizitzen da. Uste <güls> baiat. zakarretan ah, ah, ah, ah, ba, bizi ba, da. A ber, behin favore bat inzigun. Raptatu zituen zitu nolentzerota marido mingi <güls> entrebistatzeko. Bai, bai, gogantaukat. <güls> ah, bale, eta, eta orain txomin eskuluze utzi dezute, hortik ez zu duzute gonbidatuko bazkaltzen, ez ezer? Ah, ez. Ez, ez, ez, La baten tematiko. Abai, ah, bai, bai. bai. bai. Gegegi. Bueno, et bañon gainera, bañon, e bainoan gainera baino irratsaioan zuen atal bat ozatzen du. Bai, horregaitik bai. bi harregingo degune zebaiti diogu esateko etortzeko. Bueno, bai. eskerrak ere eman beharko dizkizu dizkiozu, ez? Tabera eh. guri ere bai. Pero se ve talen bat itenden dezute. A ver, ilargi zuzero egiten dezu adibidez. Eh Akerbeltzen zu ze papera emota egiten zu ze la mota edo programara eh egiteko. Liburuago li mendatzeko, gomendatzeko uh -huh. insulto akoso gutzitak eta zer da insulto barkatu baina insultoak zer da atal bat insulto dibruz eh, bueno. más o menos e eh, eh, insultoenak eh, eh. zer ola insulto arraroak edo hori da ah, euskarati gutxi... kedo bai bai bai, ah. bai. Bona, bueno, esegun, eh, esegun Dari jago, vale. e, azkeneko etan, pues, ez genun denbora ordun, e, lortuen itun e, insultua ma bosti insultua dola eta oie gau dola noizan behin, esaten, bat edo bi irrati bako, e, programa bako etxan, baino bukatxan, egiteguna normalan da hartu e, e, iztegia eta egon bilatzen insultuak hori dator gehia egin ez E, buna, haber, da e, esateko insulto berriak eta jakiteko zer nahi duten esan uhum. dator e, e, liburu bat idakurri genuna hor e, pues e, batek esaten du insulto eta beti e, aspertzen dela berdinak esatea azta hor duen bilatzeitu berriak eta hortik hartu genun idea eta aparte pues e, Pablo gureita e, jargita nirea esan zigun aurkitzen inzulto berri bakoitzea iztegi batan bilatzen euro bat ematen zigula oh. asike, pues <laughs> bueno. ah, bai, egunero e bai. bilatzen eh, <laughs> orduro, ez? Eh, inzulta e bai. bilatzen, vale, vale bueno, zebestea talen bat nago zuen saioan, zenik besteren bat entzundet asmakizunak bai. ere, bai, en Juste jendea kine? bai, jendea deitzea eta en asma, asmakizunak eo abestiak, proposatzea abestiak. Mm -hmm. Eta bai, e, ende letze hau, e, musika e, ekin ida eustet izan zela? Ha, bai, e, musika jartzen egu eta jendea begeitzen du eta nahi badu du jarraitzen du eta, bueno, e, lenguan zozketatu genuen birrati bat, ez? Bai, tatxapabat? Bai, ta txapa bat? bai. Mm -hmm. eta... Pertsonberdinak irabaz izitula? Bai. <laughs> ta hola, Eta entzule asko dituzue? Amaboz, dedo. Benyukiren ditu bueno, orai, ben orai, no, gehi amaboz lehenengo irratxa joan. Baina, bueno, hori esan behar da onlineetik, ez, bai, internet inter didez. Ba in baina, gero ez daki gugerozen baxen jende bere etxean eongo den irratia piztuta. Igual ez bat, igual ez daki zen bat. Ego dira. Oixe, baina, bueno, batzu bat zu eh? Bai, eta gainera eh? deiak deitu jendeak deitu itendu. Ba, bai, gutxi, pero basta. Bai, o sea, va jendeak irratia entzute entzuten duen seinalea da. Horie. Zu deitu zenun, ez? Bai, nik deitu noen, <laughs> eta <endeta laughs> zuen lasmatu hori eroso merdez. zuek irratia ez zuten irratsaio egin baino lehen irratia bai? entzuten zenuten. Bai. Zitzilik irratia entzuten eh, ni zen zenuten. Agustian. Ni hitza gustean. Ni que se me bai. Ah. Vale, eta zintzirigirratia entzun da, se programa que entzun de sute, MN Guigna. Institut eh, eh Machira buru ah, eh, okay. eh, eh, Rock? Eta izan Likor café eta eh, Topain Topo. Agia. guia. Kale, show. Uh -huh. eh, Bakarri zintzilikekoak, edo ere bai bestirratitakoak... Hora, da, ya, nahi ba aipatu dute ezak ez dute. Ja, behin zintzilika haipatu eta baina orain bestiak edo. Vale, eske, eh, uste baten bat gehiore zintzilikekoa, baina zaizkite tortzen izena. Elde el esban el delroko hori bai, esan dut, ja. <güls> <güls> eh, bueno, bueno, bai, Erziok eta eh. beste bat ere bai gehiago leprosoak, behin bakarrik uste tentzuritutela biak. Baina... Vale. Eta, gire ere bai, bertxoko eta bertxoinka, arroxasarekoak, gehien ez igande eta larun batetakoak. Eh. E, uintifada, ah. normalango saltzen gau dut horretan. Eta hor dago jarrita, vale? vale. Eta, e, ez dakitu uintifada den igandetan dolarun batetan, pues bestean. A, eta bai... E, Korrekaminos bain entzun dut esango nuke Baitu, baitu, baitu Eta iarri, ikusten dugu xean oso gustora Dagoela mikro aurrean Ez ditut ezagutzen Bai, baino zu, gustora ibitzen zararitzen zea Hemen Ni, irratian, da bai, Iban, bai, bai, Zai, bai, bai. gustatzen zaizu Arimat, erratia gustatzen zaizu eh? Gustatzen zaizu hemen egotea Bale, bai. Bale, abeitu ekarri dute programatioa No, El eh, programa ha sido heraldo ya eh, Suelta la olla Shhh. en su nego Baí, según que baten baten bai Escolar desde gana, june dola Ta, infocin tzilik eh, Infocin tzilik hasta aquí zebre... egiten da, orain Bai, zebra bide abadakit baiet Baiet, yes. arroz a eh, cosaria De sele han bral, baita Porque dago gure repica pena bayan pizcal enago Eee eh. eh, Or dago mar de fugitos mm -hmm. mm, Gero Gero Eh, pues Edgardo eh, y Cósmica. ¿Cuál es cuál kale es o? Vai orisanagú. El de, de Diógenes es Akinoisbait. Mm. Wk de Cosmic orisan unkenoisbait, bai, ¿eh? Eta sarata sarautz. Sarata sarautz, 10 sets. No soberan duda. Sets, o sobera. Ba, baño Nerpicapenetan edo ez da, da. Oso ah. Ma, da oso paneta paneta, pa. kit. <risa> es un meta horripikapeneta, da. Erzio oi, kere bai. Bai. Oh. Oh. Eta, eh, gorestrosera, lluvia de truenos. Desinformación semanal. No, Ustedes del set ori, ori... ori larun batetan, ama bitan. Baño, posiblemente, baina eske larun bat adatibatsuetako saio da. Baibakit, normalan guk vale. igandetan Alegria de hori, <tose> hori eh, bai, bai. Ni on normala larunbatean eguerdia baino piskalnago 11 tardiek, 12ak aldea, eh goazteroak gero ja jateko igandeko askalia. Bueno, bueno. Bai, e, eta horregaitik normalan ordu horrtakoa ez dago entzuten. Vale, vale, vale. Bueno, ya ritzu ere ezta, irratian. Bai. Bai, eta e, animatuko zenuke jende gehiago irratia etortzen eta bere saioa egitera? Ni, bai. Bai? Zer zango zenieke? E, oso ondo dago lehi ratia Nei asko gustatzen zaitu Oso ondo pasatzen dezut mm -hmm. ez da? Baina bai. bueno, ikusten da, entzuten da <risa> <risa> <risa> Ikusi da imposible Eki? Baina bueno, zenekit zaiten du gehiago, berke hemen bai. ikusten da Ez guzten, eh? Neik, bai? Sakit <risa> <risa> <Zagit. risa> Bueno, laguna, junbarko uh, geapiskanaka bai, bukatzen, bai. ba, beste irratiak etortzeko. Bueno, ari zarete hor, zea, e, e, audionobela idaztenez, mm, proestatzen? Ja, egin dugu. Ja, egin dugu, bai. Egin dugu zuten, bai. bai. Dialogoak eta guzti, bai, bai, bai, bai, bai. bai, bai. bai. Beste azer bai. bai. beti bai. inventatuko bai. gubita. Osondo, improvizak eta, bai. osondo. Bagero ikusten gara hemen, bai? Guztiun artean egiten degunean. Uh, bai, arte... <laughs> giano jartzungo talean ongoa jaiz eta oihartzen irratiko itsaso daukagu gurekin aupa kailegun ondanoi eguno on, itsaso berri itsaso ba osogi egiaxa detorgearnea kriston girua do e kanpon ongea bain pixka prestatzen geroko e, lantsoa horreguzkitan ta gozo gozo ze goxo eh ikusi zaizute tore guzkipean ah, eh asiia bai, bai, bai. eh sente e benere zu dantza Bueno, bueno, vai, vai. bueno gaur tokatzen zai, bueltatzea, astiazkeneko, doztenguneko elkarri zieta hori Bueno, bai apixela burxio, eh? Bai, <laughs> eh? <laughs> da, <laughs> nah, ipatzea, ba, ba, bueno, itxasork egin ziala, eh, arroza sareko topaketei begira, ba, elkarri zieta bat, oi hartzen irratian, hanbertan, kristalaren, kristalaren bestialdean, ta orain, nina gok, kristalaren bestialdean Kontrolean Oida <laughs> Erki Bueno, ba, piskat, eh, nahi duguna da, jakitea, bueno, oi, e, irrati bakoitza nondekan zatozten, bueno, jartzen irratia izenak ja esaten du, no, zareten, ez? Baina, bueno, piskat komentatu zen bat urtea daman irratia, ozu zen bat denbora irratiaan, no, zen moduz bulatzen zareten, edo? Bueno, komentatu biskatea bai, goera. Irratia baile? sortu zen e, mila behatzi deuntala erogeita meretzi jan, espanoz, eta, bueno, e, xan fermi negun batekin, herrigintzatik sortutako proiektua da Oiartzun Irratia eta bueno ba hor pasa ba, talde ezberdinak, persona ezberdinak eta bueno ba gutxi bueno, egonkortuz eta nikuz bete ja herrian beretokia dakan irrati bat izate arte, ez? Eta bueno ba, gaur egun gaude bi langile, e, oraintxe gaude e, ordezko bat eta alain eta ni eta bueno ba E, ez da ba, ni hasi nintza nola ordezkapenak eta ite, ba ni gustet zazpitik a más azpiti que horrela, eh ordezkapenak egiten eta bueno, bai ja finkonao eta bueno, ba hoize ba dugun gure erronka la erronka edo aldaketa potentena da Hemen digutxibarru, bueno, oa, datorren ostiralean ja, irikiko dela, eraikin berria, oi hartzunen, auditorioa. Bai. Oi hartzun da auditorioa. Baina irratia auditorioa batetik ez zute emango, ez leku handi egia agian. bai. Ere, bai. <laughs> <Arian> <laughs> <aria>. <laughs> Kontua da, euskal egintza saia guzia dijula horrea, eta horre ere kokatzen dela e, bon, irratia, zeberes sortu zen, oi hartzu irratia, euskara normalkuntzarako tresnabe zela. Mhm. Uh -huh. Horre bueno, pues, ongo bueno. behu, eskal gintza huzileakin Eta oixe, ba, plazan ondun Presentziaren ikustetorrega emango diola Ere irratilari Baita, zentro, bueno zentro oh, e, ja, Ikusgarri eta sunga ya Estudiotia plaza ikustea eh? Eta bueno, pues, oixe, oi dugu Ola novedade aurki izango dugu Ola potentena Eta, bueno, a no, be, bueno. Be, espero dugu den hando jotia ta. Erronka polita bai, bai. Bueno, bai, bai, eta ze ez e, e, goi zero magazin bat edo ez, irratxaio bat egitezute goi zero astenetik ba. bai? ostir alera, e, ordu bat herritatik ordu batak eta laur den biti arte, e, magazin bat, argu joan, saioan eta horri izateitugu, bueno, pues herriko e, e, albiztia, lehenbiziko gauzaola e, e, e, eguneroko zean, hasten dugu herriko albiztiekin... E, mm, Bueno, eh Guzkia Guraldia pixatolako datu, mm -hmm. egun asteko modukoak, herriko albisteak eta gero prentza herrepasoa ere egiten dugu, ola gunkari nagusiena, eta gero ba, elkarrizketak. Eh unerokotasuneko e, gaileko elkarrizketak eta gero baitugu hor ba, itugor, ba batzuk, ya, finkuak eta gailesberdinenak, ola monografikoak, ian bain edo batzuk gastero ere egiten dutenak. Mm -hmm. Eta hoixe, eta gero dugu horra, 12 herritan amabitarritatik ordu bat eta lehiak eta agunero. Ah, Et, telefonoz e, oh, parte hartzeko yeah. aukerakin? Bai, bai. Ogu oh, bueno, bai. Ala. Eta, bueno, posorba daude entzule olareniko finkuak, deitzen duten nazi, beste asko gere entzute omen baina ez dute deitzen. <risa> <Ta> er, Ero, <ostirarero> iten <risa> dugu zozketa. Deitu duten guzien artian, ah, berri da, asmatu ez, galdera, galdera nada itzaki ba deitzeko, Eta iten dugu zozketa, ostirarero, eta bueno, e, bai du gorre sarie maie finkuak, Ba, pintxo potiak, oloradenda bat, edo mm. pelukeri batea jotia. Eta ia esango dugu izena, hemen gaudela dela, eta ketaiapalindegia, mm. sasi loradenda, <laughs> museo del vino pintxo potia eta miren taberrane bai pintxo potia. Eta gain, po, sortzen dien ba, antzerki, kontzertu edo ekitaldietarako sarrerak, normalean ikitze e, jo guguk ere, zozketa gai. Mm -hmm. Eta hoxe, ostirarietan izatea. Aizzeu, no? Nireke horien egin, eh? Jero, jendasko gibalde itzen du nahi izta entzun, ez? Ja, badaki, tarte horretan da holaukera deitu eta, bueno, galdera bat egiten dugu batzutan zerikusiak alkarrizketekin beste batzutan, ez? Uh -huh. Bueno, verás, eh, bai, bueno, es bueno, que atú verdad, piscatere iguala diegotea, ¿es? Bueno, bueno, es que falla parte arte serie este, Bai. Eh, la deitzen dute, pues hola bataz beste 15 bat personak edo orrela? <risa> Etai, <risa> bai do. <risa> ba, eh, güi jakin balaki güen zula badaudela, zitziliken, baina telefono. Kernel seco daukate, o sea, eh, dituzten sea, zuleak finkoak <risa> gaina eta gaina deitu iten dute telefonoz, bederatzi no sabes peor que Hortana, bai. Nior deitzen ez dun hortara, ba beriaek deitzen dute, baina no, bai. akerrueltzekoen saioan bakarrik. Fijatuz haste ze gauzak, bai. eh, gero ta telefono 5 gutxien erabiltzen duten, eh, bueno, da que, deitzen duen erratira. Ah, bai, bai, bai, bai. Fijatuz haste. Bai, bai, bai, eh, fijatuz haste Cesar, oye, Hortigan Saudetena, cache, sei tu. Es arquibalaco con tu co y bueno, ba, hoixe. Eh, zagi ze geiola comentatu. Eh, interesekoa? Pues, mm -hmm. onda, ba, es aquí semati rachallo daskazuten, parrilla no, Magazinez aparte o, o arrozatik hartzen dezuten, eh, segia ya no hindi que es hartzen así, ditugu pues es zenbatzeko, va, kirolese play 15, gero hitzarekin egiten dugu eskualdeko albisten errepaso astelenero adibidez, ba, 10. Mm -hmm. o e, Eten eskualdeko herrietako, albisten errepasoa, aztelen ero. Gero dugu beste bat, zanazalako, da laula rollo intimo bat, bueno, ahilkarezketa esakon bat, oi bizi edo jaio dien personekin. Eta doaz, bat abesteari, proposamen aiten, zein pasa. Ah, zein elkarezketa dut horrengoa. Bai, oso bonitza izan da herria san. Bai, zeda, bueno, pixkan bizitan errepasoa, haurtzarua, gaztarua eta gaurregongoa harua doa kanta baten bidez ematen zaio pasua e, eta horrei, beak aukeratzen duen kanta bat, etapa bakoitzeko eta hoxe eh zego dugu, Gero, e, zuei bost eh bat ere Sortu du to mm do -hmm. alainek adiez, eh azkeneko novedadesi buruz hitzeiteko musika arloan. Ja, ja, gaztea sartu dala, eh Alai. alainao, 12 tal, talean jotzen dula, 12 de talde... abeslaria, eh taque no mire, eta shortzailea ta bueno, bai, ta bueno, dere datu. Oi, Xeballes eta gero be, hori, bueno, e, ba? bueno, bai, ba, soinuaz eta teknikari bezela ere bizka babakila Mm. Especialegia izan. Mm -hmm. Ze gauza gehia izate ditugu. Gero udalak ere bere tartetsoa daka, hastez genero, eh mundu arixo ere iten dugu txenterrekondorekin hori ere astero normalean izaten da, ba naziarteko gai geopolitika inguruko e, zean, e, elkarrezketa, eh zea, eh iten dugu Suadizioko e, Héctor Ortegaekin, bea proposatzen du Euskal Herrian barrena eh bidaitxo bat era izaten dugu. Eh, bideojokei buruzko saio bat ere dugu, Ilargiren txokoa deitzen dena. Eta horre, ere, pues azken eh, ilabeteko uh -huh. eta kontatzaitu bideojokoenan, eta ez mundu lanaiko merezia ez ezagutzen bat ere, eta ze gauza gilla ditugu. Ba, gero, eh, lit, euskalditeraturari buruzko saio bat ere egiten dugu, literari. Eta hor ire espezieak dago nire xenarra egiten du, telefono egiten dugu, eskueteti. Ah, <laughs> Bai, eta, txia. bai, eta zegiola, fijo astuko naula beste baten bat, baina berrez goita, eh, goizian magazina eta txaldetan ere saioak, saio differente. Ez, a, a iten duguna da goizekoan errepikapena. Vale. Lautatik xeita zebrabidea? Bai. bai, eta gero, e, E, atxaldian dia errepikapenak. Seitan lemiziko elkarrizketana, ah, seiterritan vale. bigarrena, zazpitan lehiaketa. Eta egiten duguna da, notiziak goizian irakurritugunak eta hola, irutan eta zortzitan errepikatzen Aha. dia. Eusundu. Mm -hmm. Erki osatua da parrilla, eh? Bai, bai, bai. Bueno, mm -hmm. Egia da, auda, aspaldiko egiteko bueno, e, era edo, ez? Mm -hmm. Eta, bueno, nik uste modu bat, ba, goizeko notiziak, ero irutan entzuteko aukera, ortetan entziteko aukera ze dira e, maila lokaleko notiziak uh -huh. bai bai bai gaines skualdeku ez bada zerbait hola es uh -huh. eta bai ni bueno pues hola hola duen metodo bat bai o esagito eta soy funciona tanizo bueno va ba, jungo geia eh, bukatzen zerbait gaitu nai baizu Itxazo? Ez, ba, eskerrik asko eta bueno gaurko eguna inpolitia ola antolatzagatikan eta aurrea e, gora arroxa sarea gora euskal irratiak hau eh. <risa> eskerrik asko itxasoa venga itxasoa ba, urrengo aiesan va ba, igo la dilla norbaita venga hala atake <risa> Bueno, ba, hemen va gean pozan artian, barren artean bai. ere badaudelako berri tristeak. Mm -hmm. Eta bueno, suposaten dugu jende askoke jakingo zutela, jende askorentzako, pertsona askorentzako ezaguna zelako irratian ere bai, erratiki izan delako hainbat eta hainbat urtetan, hainbat irratsaiotan ere eh, parte hartu duelako Mikel Martin konde, bai. utzi gintuen oztegunean. Gaixotasun baten ondorioz hoz, eta em, ba bueno, egia esan e, triste gaude, baino naldi berean ere esame ardegu e, pozik egoteko moduko legadoa edo utzi gula, eta e, eta pozik gaudela e, gure barruan ere nola gaite gugan e, badago ez Eta Gure bideetan eta gure bizitzan segurazki aurreran zan ere e, argitxo bat izango delako. E, bai borrokarako, borrokan segitzeko e, eta e, gauza asko alarrikatzen e, jarraitzeko. E, seguraski, bueno, atzo eta gaur zentolenen e, nago bere gorpua. Ordu bat aterditan azken agurra egingo zaio zentolenen. Ondoren arkaitzan, e, ba, bueno, brindisa edo, e, egingo da ere bere homenez, eta segura aurrerago aurrera go, e, etorriko dira. E, berakori merezi baitzuen, e, ez baita gutxiagorako. Eta e, pertsona, e, ahondi bat e, utzi baitu. E, seksu askapenerako mugimenduan e, oso oso bezaguna oso borrokalaria, E, milaka esperientzia eh bizi dituena. Eh ba izan dana baita ere. Bai. Oi, zintzilik irratiaren dokumentalean agertzen da proizamente bera aipatzen bai Zintzilik irratian egindako irratsaioak eta baita ere gerta era hura. Bai, ba militarre hipoitu zutenian bai. eta Ez orduan bakarri, baizik eta nik usteet oso pasko sufritu duen ere pertsona bat izan dela, baina jakin izan duena ere sufrimendu hortatik edo goera txarroietatik ere oso gauza eh, on ateratzen, ez? Eta eh, baliogarriak izatea eh, ez bakarrikan beretzat, baizik eta beste askorentzat eta, eta nik usteet ere eh, eh, ba, bueno, eh, eskerraken man behar dizkigu gula eh, Mikeli E, utzi egun guztiagatik eta e, bera suposatu duen guztiagatik e, bai guretzako bai herri e, honetarako baina baita ere Euskal Herri osorako eta are gehiago esan gugut e, ba, mugarik ez duen e, mugimendu askorentzako orduan bai. e, ba, ois, gaur gogoratu nahi genuen ez zindugu egonea mm, Bueno, ez gara egongo argaitzako e, beregatik meregatik eingo dan topa honetan, bainon doala emendik e, bueno, gure e, gero arte edo gure au, mm, bai, gure agurrik bai. beroena. Mm. Mikeli, Mikelari. Eta bueno, bertan irratik dela, de pues izan bear degu ibilizan con plumas ya lo locotaldean, armario, cianuro en tus uñas, porter, porter guy, segura, seguras baten bat azuko zaigu. Ba, kaina asko ematen zuen ei, bai, darreta energia bai. piloazakan eta bueno ez dakit apena ba, haundiz eh, jaso genun berria baino nesan deten bezala nik uste pozik egoteko eh, moduan gaudela ba, bera ezagutzeko eh, sortea edo eh, izan dugulako bai, bai Mikel hauri ba, gaina zintziriken nik ezagutu nuen eme bertan beste lekutan ibilitako Gure lagunau, eta, bueno, semen pues dikan gure muxu bezarka da, eta, mi, azker, ba, e, zintiriki emandako guztiari. Horri hmm. eh, entzungo duzula. Maite zaitu, Mikel. Musu handi, ba, Mikel. este caule con toda la ahora ya por de las veas hacer a fausuri bueno inkognita tale entzuten gea eh, aipatu behar te eh, tartean jaritako musika enzunga i zutena zintzelik irratiako, eta amargarren urte mugan ateratako diska hortatikan hartu degula. Bure bai. e, tartea e, tartekatzeko. Baina, <gülüyor> ego sondo. Haurera, <gülüyor> jarretu dugu, zintzelik irratian zaudetego, gauratu arrosa amargarren urte urreaneko, bueno, arrosa topaketak, amargarrenak, EFME unean, eta bueno, saio-saio ari gara repasatzen, no? bentsat gaur e, gure gana urbildu direnekin ari gara errepaso labur bat egiten, eta, bueno, e eguer dion, eguer dion, nondikan e, zatuzte zuek. Bagus, gatoz, arraio erratetik, noratali begea. Hori da, eta e, arraio erratian, ba, programa bat ite deu, eta pati joko atzuak izan edu. <laughs> ah, bai. Zertaz, bueno, zertaz doakotileoak, <laughs> gozor mario Ez, ez, es Humoria ah, ah. Umori, da soñarria Baina eduki de xente esartze itugu Baina, eta... normalian, hiru ba, bat aldazkau Osa, laudazkau, baina bat txandakatu ite dugu Hori da mm -hmm. Orduan ite dugu, albiztian zati bat Osa, nahi daun albiztiak okuratze itugu Eta garegu, ba, komentau ite itugu Hor humoria esartze dugu, bai, bai, ah, eta eh? Gero elkarriz, elkarrizketatzen dugu beti pertsona bat, en, en normali, bueno, beti zamer du, en, gizon cis eteroak ez dian pertsonak. Bai, oengoz. Oengoz, bai, elkarrizketatu bai, elkarrizketa ditugu mutiluak arra, e, ba, marika esan eta, o, amendikan e, bihaztetare datoz, ba, beste marikako arrela bat, baina, bai, nahi dugu, nahi dugu, pixka bai, eta gotza eman, ba, joe, ba, le nengo le ruanes dauden a metico es que es un marco Bera, agenda ere pasatzen da, eta musikare tartekatzen dagoz. Bai. Mm -hmm. Beraz, humorez, eta hori garrantzitsua da, hori askotan ere, falta, falta izaten da ere irratietan, ez da? Humorezko saioak edo, humorea bintzaten, tartekatzen dane e, saioak, edo bintzapiska protagonismo gehiago hartzen duena, faltan, faltan daude, ez da? Baina nik faltan daudela. En general, no, humorea edabidetan, ezkiza errexa iten. Mm -hmm. Gerore, bai, igual... En, Esan behar, oantxez hazigela, baina egia da, ba, humori haiteko garaian, ba, kontuan hartze duela ere bai pixkat, oza, ez daun nahi korrektismotikin, baina ez daun nahi, ez inor ofendituta, klaro, nik uste horregatik, ba, humori haigual pixkat zailagoa dela egiten, ze azken ba, hori marra, nondohon pasadezak ezun marra, edo pasadezen ezak ezuna, eta, klaro, ba, beste gai batzutan edo beste, no, torno batzutan, ba, Kontu zerioa dela, kumureare bai. Hori ba, da, horregatik. Mm Hala -hmm. ere, esanberra da, gur, guri naiko naturalatea zaigula, guri naiko naturalatea zaigula, ze guri bastante mamarratxagea, e. ez geha, oso zepertzena zer iuak. <gülüyor> Orduan, osagure tonua eh, elkarrizketetan da askotan humoretik ateatze zaigo. Eta uh -huh. hortikan, oixe, ez genuen pentsatu. Humoresko programa bat ingo deu, ez. Baina, bueno, ez que ez inda beste moda. Ez inda beste moda. <gurra> ez <de gurra> <de la tian, gurra> inda beste moda. Ez inda beste moda. <gurra> Aztero egiten dezute? Ez, bi astetik behin. Naikua. Vale, pentsatzen honin. Eh? Aztero egitea oso, uf. Bai, potentia. Laina potentia da, bai. eh. bai. Nahikoa bihaztian behin. Baizzen <laughs> <vai, laughs> bat ordu, ordu ter, ordu. Ez, ordu beteko, aite deo, pizkal baina, baina ordu <laughs> bete. Mm -hmm. Gehialko genonean. Bai, ba, tranquilamente. Vale. <laughs> Ta zoek arraio irratian egitezuten irratxa joa? Ta nola ez autu zenuten arraio irratia? Zaluzko irrati librea? U, uf, ba, a ber, e, nik uste da arraio irratia ez autzetela, bueno, egintzanetik ez, porque egia da... Es andola no más de moral dijo a la urte Bai baña darte katuta Bai tartekatuta o horna 80 garrena marcada no bueno kontatu no contatu eguteo bueno es mensaje eh bueno gurerriko ba, kale batean ite zuten gero ya putzuzulo da que no es irikisan baina putzulolan gaztetzea berriro okupatuz bai. Ama pico ute, eh en... bai, okupatu zotenian horren ar, da arraiorateza que se madurtu honna. Bai, putzulolan malao, ama bai, bai, amasei utzi ja. garren amarkadatik, hori Santamaren kalean eo zan, geutzune potente bat mm -hmm. eta gero ja putzulon berriro, berriro eh, asi zan. Ordu nora kontatuta ama 7 urte. Bai. Baino esan duela mazaz piurteaz izinu azko bai, zelena bai, bai, bai. bai eten aldi luze luze egon zan nik ere bai putzutzulotik errat ezagutzen unta ez nekin aurrez Arretik, ja. esititzen uhum. zenik bai bueno anaipatu arte ba, bai bai lehenu hemen eta radio bai. zergatik izena bai hemen egon zan arraio bat ba. ba. nik ere egun putzutzulon sortuzela eta bai pentsu bai, bai, bentsu, bai. Ta, bai ba, bitu bai nik ero putzutzulon ite zan eh arraioratean zezekan zehanda atal bat atalka izanazuna bai eh, bai irrio feminista tauno hor en pareba programa eh, parte hartu hartzenun baita onazpitan eh, gar da eskanezena izanasun daitegenun baola lagun batzuk hori bai arrosa negoten zen zeikitian nere no? jetxea jesten gan bai so bai bai bai bai gure usuario ta kontraseña no? zeakoa web gunekoa atalkakoa da porque guri banikan estei eh, sortu baina bueno Bueno. Bai, non pasa nada Lukere antzeko parecido bai. galditza Irratxaio berrieko bai. rendik ez dute Beraien erabiltzaia bai, Eta bueno, ba, bai. sí, bai. gane arte, bai. bai Eta, bueno, ba, ezakita Raio irratian, zenbat irratxaioz Adete, no, arroxara Zenbat eh, igotzen ez dute, no, zenbat Arroxatko Ir racha joartzen dezuten edo Guainikar osanas gaude, baina gero arroza Etxokolana aste honetan arrozasariantzio bai, bai, berrea ah. oza programa de gente, si bai, es que Mi or... Tudaskau uanche beiratuet, niola ai ama basparenekan ama <laughs> prest, ba Mi Tudaskau, e, e, pro, no, arraio propio koak dianak, e, bapateko unibertsua bertsolariantzan inguruko programa bada, eh galde de balde, e, baitare Ba, magaz, uh, bai, magazine, rollo magazin. Bai, rollo magazin. Saraustarrak Saraustarrak eh, dianak eh, elkarrizketatzen dituzte normalian eta baitare umoretik Sarata-sarautz mm -hmm. ba, hori musika irratsaio bada. Izer ditan blai ba, sarautzko kirole ba, kirol uruzko saioa. Geopati atzuak, gu gehala, mm -hmm. berri ja Bermudatik baitare e, musika e, programa bada, baina sarata-sarautzek ba da, baino, Zango benoeko igual musika gehiopunk bai, estiloko jarkora. jarkorra. Kainia, eta, kainita. Zaratan, bai, kainita, eta bermudatik <laughs> baigual teknomusikak eta baigual beste musika estilo mm -hmm. bai batzu jorratzen dituzte. Eta gero aguntza horien gauertiko estula. E, ba, aktualita, magazina. Aktualita, bai, da, magazina. Da. Da. Oish, eta gero iarroza zari ama pilo badazka. Ose, porque claro, azkenian bat bi irulau, bost, zazpi, sortzi irratxai opropio... Emetzitaitu ta beste guztiak ba ari musikala eta arausa saretikan tiratzen dituen <gibar> da ere Sebrabi. Bai, ala ediko suelta mm. ala suelta la olla la, la ja, da Goiz eta batzutan suertatu zaibanean A8 autopistatik pasatzea. Horida. 80 da mereste.biz Iru. Iru. Vale, prioridad. Bai, ah, estás. Jarrita, Rayo Irratia, de gente en tu tienda, eh, bai, autopista. Bai. Eh? A-8. Bai, bai, la radio bai, bai, de A-8, bai, bai. <laughs> bai, bai. <laughs> ba, e, baitare astugabe, Oroketako aurrak, ¿vale? Bai. Bai, eleno el Lennon Gate zeiten Amen Gastetxuak, ba, Oroketakoak ere bai. lh bost, eta lh 6 Ikasek bai. ere, arraio parte hartzen dute, oh, astero esango nuke. Bai, uste bai ez. Orokieta da, zarauzko eskola publikoa. Publikoa, bai, ondo. lh ah. Bueno, eta azke gaina, azte arte, azte azken, oztegun da, ostiraletan, eh, hote, iau, aurrauek, orduan, bueno. tope, tope. Ay, tope. Klaseska ingoue, eh, suposatzen. Bueno. A ber, erlegoa aseguratzen dezuten, horrekin, eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai. tokizunean. Jo, eta supermotiba uta, aurrauek, bai, ondo, oso makinak, ondo. bai. Pues bueno, bae. pues ez daki zer bai gehitu nahi bai zuten elkarrizketari, mm. e, urrengo irrati pausua, pausua man baino lehen? Edo... Eh, ba ez, es, bueno, eskerak eman, bombidatzearen, bai. no ta hori. Bueno, <laughs> nigeratu nahi, bueno, ya komentatu bueno, desute bizka zuen saioa pues zerren, zerren inguruan, ez daki zer baino nesan desute elkarrizketa, gero ze zegeiago. Alvisteak, Alvisteak musika, de, musika? Deu, agendare pasatze dau, segu eh piskat Sarautzarraga, za, e, baina Sarautz fobia da ka u piskat. Ba, <laughs> bastante moztarean eta askotan itegitu Sarautzen ez da gauza gehi egiz zer da eta pixka proposatze dore kontzertuak, publizitate puntu bat ere en emate debo, adibidez gaur martxoak 8, e, o sea martxoak laban barkatu Gasteizen, eh Bai, el odio parro. daude ta justo E mi ho el carrisketatu gen eta ba pizkat horrek lodifobia nInguruan da pizkat bai hori propaganda bai ola or, kopropaganda kit egututa gero baitare ere sortzaileentxoko aukitze dau bai hori dela mm -hmm. ba bueno haingos, liburuak bai liburua bibliografia a eta hola bai. pizka kultura bai mm -hmm. bai ta biografia berga bai bilakaitzen zate beste pertsona bateknikari modun daue e, ah, eh? bai du bai, yourself bai bai <laughs> Bueno, pues oso ondo, aposten naiz. Bai, eskerrik asko. Ba, bueno, ma, zuei, etortzea bai, gatik. Eta, bueno, pues horrela ezagutzen gara pixka gehiago, bai, ezagutzen bai, duzute irratia ere, eta hori posgarria. Bai, blazer bat, blazer bat, eskerrik asko. Zuei. Opa. hasin cele hasi garaia da berotzen eta ja bueno, esan super ondo lagunduta gaudela bai diarra muitzeko e... musculo taldearekin eta, <laughs> bueno. eta urrengo gonbidatuak hemen ditugu ja gurekin e... eh werdion iepa uno nesamaren uno ja esateko bueno, bueno zeitzu zeta zuek iciar esan erran irratitik helduga ultzamaletik nafarroko skualde hartatik politza e, euskera e. Eh? Bueno, euskera lehitzekoa bai, da, Hultzamako bai, <laughs> irratiko langile naizela, baina lehitsarra <laughs> beresz. Hultzama <laughs> esan erran, e, irrati e, txikia da. Eh, bai? bai, udali irratia, e, baina txiki txikia bai biak bakarik e, gaude hor, eh kulturelkarteak kulturalkarteak eh bultzatzen duen irratia eta aldizkaria eta hiru bueno, ba, komun que abide eiten ditugu, aurrererama ten ditugu mm -hmm. artean. <laughs> Eta, Udal berez irratia, udal irratia da e, Udal lizentzia dauka eskatuta duela Oida gosturte izanen da, aurten Aurten gau de gaina, gai, ospakizunetan Eta ospakizunek prestatzen Hori da Hora, erdi tontamenten e, enteratu binen Milie behat izan zela lenda biziko emisioa esan erranekoa Abendu nogeien, usta da? Abendu nogeien, mahi Eta, sanginu monoga, ba, oida gosturte ez tie beti Edo noiz betetzen, eta inbiarko huzer bat, eta hor gabiltze mm -hmm. <laughs> Beraz, bilakar izan zarete, e, Ultzamaldean entzuten den e, irratia da, beraz, mm -hmm. ze, hartuko ditu herri desberdinak? Bai, e, zazpi, bueno, sei baiara ta, eta herri e, bat gehiago, o sea, zazpi zonalde hartzen ditu, e, aberrez dudan ez da bat azten, ze, <laughs> zaitzaten da, ordenean naiz. E, imotz, basaburua, Ultzama, Lantz, Anue, Odieta, Eta detz. Eta detz. <gülüyor> bai. e, askori entzitzagunekin gozaizkio segura aski, baiara hon izenak, e, m, udalerrik die, eta e, berak itziarrek aipatu duen udalerriaitako bakoitzen, errikiki asko daude. Hau da, ah. guztira, nik ez dakit e, igual irrogei tamar erri, edo gehiago hartuko bai, ditu. Bai, bat izango diren asko pentsa gu basaburuan gaude, jauntxaratxerrian, jauntxaratxek izango ditu berrogei bat biztanle, bai. ez gehiago. Bai, ba. e, Horrela, bai... Bai, da oso eskualde zabala. Hola beti esategu erdi brometan. A, <laughs> e, ma bosta autobia, e, eta N ondoita bat errepiden arten hor, iruñerritik iparraldera gelditzen den zona guzioi, ah. gutxi gora hartzen vale. du. Baina, karo, ba, zona guzio hortan daude, herri asko, baina itziarrak esan duena oso oso txikik, biztale gutxikoak, orduan, nahiko dispersoa. Herri isakaban atuta, eta zer, baiara... Bat, baiarez berri inak, zekaro, antena enbitartez emetitzeko, orografiare bai, kontutan hartu beharko da. Bai, eta zai, zai, e, antena dugu berueten, dela, e, basaburuko beste herri bat, bagoela, bamendi eran bezala, eta hor jarri zuten antena ba dizie duela urte hori da aldatz beruete bai, bai. E aldatz la raunda no entzera herri eta beruete ja bai ba saburua da horte berueteak ja zuen bai ara da eta mm -hmm. urrengo gaiara aipatueguna da le aldera e, eh hori da la raunda le cumberri vale vale eta hortxe dute antena baina karo, eh, esan duzun bezala orografia ez da laua ter el agua eta baiarak eh, osatzen dute gure eskualde hau eta eh, Bai herri batzuetan askotan zaila egiten da iristea, e, antenarekin. Orain, e, gaur egun teknologia berriekin, ba webgunea badugu eta horrek errazten du, ez, e, jende geiagora iristea, ze jende askok, bueno, bai du webgunearen bitartez, mm -hmm. baina bestela FM-tik mm, herri batzuetan zaila da. Herri batzuetan, bueno, aitortzen digute ez dutela, ezin dutela sintonizatu. Orduan, mm -hmm. bueno, Horribili gara eta dira, eh, askatan claro. antena mugitzen, eta ez takizzer, mm. eta proak egiten, mm. baina, bueno. <hieres> <risa> <gibri> ja, aldana ez da? Oid. <hieres> Oid, aldane, <risa> <gibri> bai, oi dauke azkenen gizate, ez, irratik ikik izatek ez ematen e, bi antena hartzeko ere, horren ba <hieres> <hieres> <hieres> daun baliabidekin moldatu modatu. <hieres> <hieres> <hieres> <hieres> <hieres> bueno, eta saioa egiten dezu, e? Zein da saio hori? Egun hero, egun, <laughs> egun, <ero. rit> egun ero eta egun nero. <laughs> Ohi e e e <risat> da. gure bueno, magazina ja esango dugu ordu <gur> beteko irratsaioa da astelenetik ostiralera. Eh, astelenetik ostegunera forma jakin bat hartzen du ostiralean ezberdin egiten dugu. Ostelenetik ostegunera beti eh, Eiten duguna da, elkarrizketa bat eta kolaborazio bat. Badugu hola sare zabala, eskerrak. Gai kakoa gai asko gaino, egida, e, eskualdeko herritarrakin mertako jendekin, e, oartzen gala gai asko ikutxi duit jezkela, ez? E, badauke euskera ningurun feminismoa, internazionalismoa, bueno, gai asko horretzen die kolaborazioan tarteoitan, mm hori -hmm. tal, baina betire eskualdeko jendek bideratuta, ez? Ordu nik uste ja. horrek... A bai. bai. mm. eta gero elkarrizketak ba, pixka bat e, eh bat agenda begira edo aktualitateari begira, bueno, e, alako eskualde txiki batetan ba batez ere agenda, ez? Se bueno, Garzak mugitzen dira, eh? dena deneri, bai. gu, claro, izan dugu, es, leitzarra da garazini ni altxasukoa, bia kanpotik etorritakoak eta Ni hasiera esaten nun, uh, kezkatzen ninduena zen, e, izanen ditugu gaia nahikoa, ez? E, lantzeko, eta joe, ba, badago mugimendua, badago jende bat. Bai, e... baina, baina, baina, eskualde txiki eta izateko, badago mugimendua erdun. Bai. Gare, bueno, aipatzeko, ostiraletan nik irratsaioa da, egun ero kantuz, <risa> <risa> erantxigin egun kantuz hoi, eta, bueno, ikenduguna da, beste irratikate batzutan daun irratxaio baten kopiantzeko bada, eskatzen digult, zabaldeko erritarro bat eta hor du beteko irratxaioan zer eh berak aukeratutako 10 kanta entzunez eta bizkoak kanta bakoitzek ze garaita eramaten denon eta bueno ba, beraien batallitak eta historik e bai. kontatzen dizkiute bai. eta, Orri tele, telefonoa zuene iratian jotzen du ordun. Ez? Osea, <risa> bai, bueno, azutan bai, e, astelenero deitzen dio adibidez zapakela bai, erasoko zapatari, <risa> eh, Eta da beti bere zean e, Mere egiten ditu Zapatak? Eske jo, pues, hau aurreko. Zapata, mundu. La bomba tezo, quiero dakat denda i bai. eta bakarrikan hori goiz ez nola iregitzen duten gero, pues hori aurrekoan santitate bere gana jun bertala ta erasoen bizi zela ta, ah, vale. <laughs> <laughs> no, bai, etortzen zaren aproveztatu bizitea. <laughs> bai, bai, orejaekin hau bai, bai, bai, eske bai, bai, bai, bai ez? Ba e, badanik esango nuke gure irratiko entzuleik finena bai. ta fidelena eta astelenero, bai. astelenero e eh, deitzen dio ba kontatzeko asteburuntz ondoen eskualden eta bere historia chronic chronic estamos duala ne. eta batzutan azokaren batetan baldin ba dago edo ta ezin, ezin badu deitu faltan suma tengo. ah garra esteren atzude ituzko. <hazitzen> <hazitzen> <hazitzen> zertaina bueno, ni badakigu zertaina ba, azokaren ba kataluniarazko taño atenda azokan eta Eta hori, bai, esaten genuna da e, ostiraletan egunero kantuz hori egiten du e, telefonoarena egin dut, hola mmm, eze, egin bat guk egin dut gu eta arrak eta pelmada ematen dugu baina, bueno, gero badago rimatzen den jendea eta, eta, eta bueno, polita izaten da bai <risa> <risa> oizu onda, oizu onda. Eta gero, berez pentsatzen dut ere arrosar, arrosako saioekin ere osatzen dezuten la zuen parria Bai, hor du beteko ba, e, irratxo zuzenen zenen izateu goizeko amarretatik amaiketara Gero Erpikapena bi Erpikapeneri hartzen ditu 100 zehar. Orduan, jende guadauk mm. e onda. gure irratxoan. Noiznaia itsuko <laughs> ukera eta beste programazioan beste satirika undi nadaia arrosako programa de soñeque eta, bueno, Euskal Herria irratia ere e, arrozan parte ez da, baino hartzeu hurbiltasunengatik delakotaz, e, iruinera jotzeko oituria undia daulakoan eskualden ere, mm -hmm. baina bai, hola moldatzen ga. Mm -hmm. mm -hmm. Dasue gbilaka. Zuek bilak denean, bai, <laughs> bai batzutan e, hau da irratikikik eta ez bakarra irratiaz egitziarrek esan duena pulunpe aldizkari ere badu idatzizko ahi abetekari edena e, mm. esan erran irrati eta goain amesti webgunera e, eguz egunera ba, eduki guzik ba, irratikoak eta bai aldizkarikoak eta jotzen ditu mm. eta batzutan hortaz aparte tokatzen zailu publizita den jestioa hita, e, tokatzen zailu e erantzutea <laughs> Eh, staque. Bai, Piskate. de ere egin izan ditugu, ezta garazi, obrak ere egin izan ditugu. Bai, bai, Estudioa el genuen pizkatxo batola margotuta aurpegi saldatu beintzat, ez? Bueno, bai, Bene Parako. Bueno, va a zute gaitu bukatu horretik edo? Suen radionovelaren satilla ai daxi baño, el justo va baño leen. Eh, bestiga bai, justo bai, aurten hori xebera e zamanun, bai. E xanduna, ez, oita gosgarren urte hurrena izanen dela eta badela urte mm. berezi ordun bueno, ba. bai. Adi gara, gara, ez tap? Bai, hasi gara asamblada bat behitzen, herritarrak animatzen direngu laguntzera, ez, e urte urren hori prestatzera, eta izanen duzu horren e berri Zuekere? politanitzateke txoritxo batek esan didan horbean, galo, e, claro, guemen galtzen nahi gea, Laura e, e, zea, kapitulo de xente, hor kampuan e, guzkipean, kospiratzen nahi dia, hainba gauza txoritxo batek esan dit proposatzen nahi dala Laur, topaketak, Zuen eskualdean egitea Nik riztonga gualdakak ezagutzeko Nik <risa> ere bai Baila, ahorita nafarroa gehiago eta lajumar naizela Proposazena bueno. baino <risa> gehiago esan digutea O batez, erabaki dutela ya <risa> Ah, <risa> bueno Bague, oie, katao de la vida, eh Hasta un grupasa, eh, Karo, eh? Bueno, <risa> pues, hombre, ya horre ha juntada, bai, eh. He dice que que charra, gaina ipatudu nafarranstila baina arteño izi narrosa topaketak, gordun, bueno. Ah, pues bai tu. Era barco, en barco. O ardura y hartzen bai, bai. Itze ginen du. Bueno, le gusta ver eso aquí su vez. Hombre, noski, noski. Bueno, vale, pues quero ikustean radio novela eta bueno, hurrengo urtean arrasakak eh, iteta. Eh? I tamen bizkana gabi gana. Le emisi 25 ospatzea. Olida, olida. <gülüyor> eta, bueno, urrengo hey, esaten badiazua egotzeko, <gülüyor> eh, hartzeko eta beraien egoera kontatzeko, ba, primeran. Ederki. <gülüyor> Euskal Herria, bada zer entzun. 2008 iruko martxoaren lauan Arrosa topaketak horeretan. Entzilik irratiaren egoizan... Goizeko amarreta tik amaikak laurden gutxi arte, eh? Arrera eta gozaria. Redalde, Amaiketan, itzaldi eta taierrak. <risa> Telekomunikaziorako irrati loturak edota, azura, automatizazio eta kontuinitaterako soguare eta yerrak Gaztaino Auso elkartean! Irrati libren legeztatzea kontrak eta ondurak hitzaldi maingudua Mikel Azulu elkartean Amaiketan ere bai, zintzilik irratian Arrosa, irratien arteko irratxaioa eta audionobela! Ordu biterritan, Baskaria! Indarrak hartzeko Nun eta non gazta inauzko elkartean Ostean arrozako bingo mu mu, mu musikala Eta atxaleko bosterritan poteo musikala eta agurra Rebele, Gogoratu, martxoak lauan topaketak zentzilik irratia kanto Bueno, caixo, emetxe, jarraitzen dugu arroza zareko amargarrento paketa irratzallo... Bueno, ba, berezio honetan. Uh -huh. ba, Beste konbitatu berezia daukagu gurekin. Maratoia sabizte diten, eh? Ba, lai. Yeah, bai. <laughs> Eskerrak etzaten danak etorri bestela, eskede ziua ematen. <laughs> <laughs> <laughs> bueno, txapairratia, ba bergaratik. Txapairratia, berrakubirratik libria. Ba Landere, eh? zera. Landere eh? hori da. Haupan uh -huh. getorria. Eskerrik asko. Placer uh -huh. bat, nemenzatzen. Ba txapairratia gaina urte de xente dara maia, eh? Zor gartzel zarrean. Ba, suek guen jo bat gehiago. Bat ba Benazur. Zuek eh, laro eta laua sortuta usto zintilik, ja, laro eta iruan eh, txapar mm -hmm. Zorrela laro egarra marka, manteko izango zela Herriko eh, sindikatu bateko lokalean sortu zan Garaia hartan, borborka bor zuean, eh, garaia hartan Eta, bueno, herri bergoi urteko ibilbidonetan, ba, leku ezberdinak eh, Sindikatuko lokale batetik beste do, dorre aspibatera joan ginean Eta azkenengo urtetan azken jo ja urte decentetan ja eh Kartzelasarrean. Bai, gaztetxea dena, gaur egun ere bai, osea bertan gaztetxea irratia eh zerbai dago bertan, konpartitzen zute espazio beste kolektibo beretekin. Bueno, igual eh e, espacio baduka irratxeo propio Albarko luke, saltzeko zer. Ah, vale. <laughs> <laughs> bueno, Kartzelasarra eh er, er kartzela e, bai. so, el Xmatch Kartzelasarra, epaitea da, paquetea izan soilenggo Kartzelasarra, zela que ta mantentzen dira lengo berdina, o no, ja polita da nada, gerta da ondela urte batzuk eh, gastetzi izen sala, gukopatu izan obrak, bueno, historia batekin. Gaur egunean Kartzela Sarrrean ez dago gasta esamladarik, dago espazioa, uh -huh. e, Kartzela bera da eta Kartzela Sarrra e, ba kolektibo ezberdin artean kudeatzen da. horietakoa da Chapa Irratia, dago Herriko Talde Feminista Marcha enterak edo dago e, Ba, beste imaz kolektibo dara, kartzelabera kudeatzen da benak. Bai? Ah, bale, mm -hmm. bainekin hori, bai, bale. Orduan gehu, ba, irratia e, kartzelasarrean dago, andan bisigaz, eta oso parte aktibo gaz, ba, kartzelasarreko, e, ba, bizitan. Mm -hmm. Beitu, beitu. Bueno, ni horrea juteko, de hecho, arrosasarea ezautu nuen, lehenengo topaketa batera junintzanean bergarara izan zen, ez dakit lehenengo lehenguak ziren o bigarren ba, ez hain ha, ha, Eztiak izan barrea izan, batak izan gaztizen egin zilea bai, ez dakit berraran da. egin ziren topaketak, bai mm -hmm. Eta bai, eta er, ba, arrosa irretzareako fase ezberdinak izan ditxula, eta topaketekin hasi ginen bai izan zala er, berrarale bai ingin zilean kartela zarean mm -hmm. ba, Bueno, gaur egun ze irratxaiotan zabiltza, zer egiten duzu? Bueno, ni neu... Ontxer, justu, nuban eben... Eh prestatzen radio novela eh iratiko Igo pizka el zure gana ora hobeto bai iratiko estekideekin eta batek es putzulokoak senarraikoak eta gogatzen dut nere lelengo o sea gaurrengo irratxaioko lelengo el carrisqueta y uncela putzulo gastecha ocupa tu sevenei bai o da la mesa piurte esa de la mesa piurte dos gaur etorrika kolaxiko pare batki se va bai Uhum. kolase egiten dute, eta errotaz gain eh? oin gaur egun eh, podcasten munduen eta mesartu bat zen, eta e, lankontu aietik e, kudatzen dute gurasopuntuz izeneko gitazmogu eguna, gurasotasunan inguran eta horko podcast bat egiten dute, eta higotzen dute erarroza. Pokazta erabiltzen ere, bai, bai, bai teunologiari. Bai. Bai. Hombiarko gase ikazen <laughs> eta baliatzen kontua, bai. bai, bai, bai, bai. Bueno, Colas, usted tereguke erbadula gure parrian, ¿está? Eh, eh, bai, bai esken, que, baina ezagun ezagon a iten zait aspaliko aspaliko racha jo dela, es. Eh? Ba bai, ba Gador ba konturatunei, esen ezpiurte hoy. Senbat? En ezpi, claro, en ezpi urte jode. Ya así diseña tiene ticán ya iracha y rek, ordun, o zer? O? Eh, bueno, ni que claro ni eso, al casta, aurretik egin itzen e, beste beste lagun batzuk, e, beste batzuk baina beste gatzebatzuk. Baña Colasa, ba bai, agenta zuerdiñekin eta a ba, fases berriñidad me lleva bai, iba hoyas ya aurrechoatu bueno bueno bueno más estirte esa <laughs> me verdad eh joder eh. ya sara parte en sarce que avisan en señales <laughs> <laughs> david me mm ha -hmm. dado con una señal ba, ba, ba, ba. tazuke mm -hmm. o sea chapai rati ya no la esautu zenun avian gastecharen bitarte se do en zuten zenun iratiado itura zenun rria no nola? la claro gasteta en Caramelo eh? es música, Naido es eh, música jarzea, Naido es un gaiagotatzea ta garaiartan malaxen, eh, ba 1716 urtekin malaxen hasi ginean lelengo kukuak egiten irratian, garaiartan esuen kartzela sarrean, esuen gastetxari lotuta, necessitates kolektibo moduan beti oso anaiak izan, ba osoan eh hasi ginean, eta gero ja ba, kartzela sarrean esuenean, eh, eh, ba, berta, ba modura naturalean, eh, que eh, vas eta gaztetxean dago irratia eta bueno, orso modu susenean batean uh, ori da bestean. Hadasen, así que. Beto, hori da, hori esan behar nizu, jarraian gaur arte. Bai, e, daixa izan oso fasea ezberdina bizite, ma, ba, pertsona moan garatesan eh, os eh, alatzen salmodan, ba, zure eh, esango militantziak parte hartzeak behalatzen dira, ikitua galatzen dira, esan dutu, ni ez zi izango sustaren amasirtekin, guraldo sonen inguruko, <gurako> e, <gurako> e, yeah. txai bat tengo una bala, hortan, ba, ba, ba, hori e, be e, egiten du gaur reunian, eh, baina bueno, ba, ba, ba, ba, jarraitzen, pentsatzen, eh, polako komunikazio kanala, polako proiektuak beharrezko diela genda e, arte E, ni bere garaian, e, jo nintzanean Orrera, jo, kriston, goat, dakadana da e, Etorri nintzanean, jo, etxapa irratia zenbat irratxaio Dazkaten Eta flipatu nun, e, bere gara ez dakit Zerrenu, ez dakit, zenbat, ez dakit gaurako nola zabiltzaten Nola no, zaudeten irratxaio propio Engurua, en no Bueno, ez dakit parria zuzen, ez daiz emadar Amar bat izango, ez emadar bueno, bat e, bueno, e, e, Egia da, ba, urtetik urtea Atlatzen dala, ez e, Realidad de bada nada, gente de Gasteiz que gerturatzen dala erratira. Hori realidad de bada, einkesto bai Kartzelako eta baita erratiko media politique publiko oraka goasela. Pues bueno, es la charraori, bai. Me realidad, ete grachaioa ba urte arala bera aldatzen dia. Gaur egunean ba, gau ba, hori ba, ba, ba gauyas 5 gero ba errati libre eskatz eskintzen daven askatasun horrekin, ez, bai Naldozu Astero, Gurebesla edo Naldozu ba 15 eta min, ilu eta min Orduan, ba ba baduzko ba, motasunetako grachaioak eta eta hori da 10 bat izango has ekoistu uh -huh. propio eske arra arroz gratis are ariba bete zendogula 24 e, orduko parria no areba batean impensable o sea nori bai tio daukagun herramienta hori no gaur egun oh, yeah. batu gaituen herramienta horrek ba baituz ematen digun ba, gure irratiko bueno, programazioa programazio hasateko le irratizareko topagun pre arroz hola indica sortu desarian dizenan arabanan eta uh -huh. e, joan ginean, konboi bat irratitik eta hantik urtean pentsabas, sartu behar dugu ordena hori bat irratian. Hore, oldala, eta horrek, galgo, e, momentu behar da, nitsa ginoan musika jarri, eta ero e, <laughs> <laughs> <bultala, laughs> <laughs> <gurta> CD batek, emotezuan bueltak, bortala hor, duela, bost CD-ko, olako aparatoa no, <gurta> txeko... eh, ah, bat zeuko, nola, marabilla bat. Eta... Kartutxera, egin? Kartutxera, egin zan, hola... Ah, bai, zirkularra, egirara, egirara, egirara, egirara. Holako batekin ematen musika, eta bueno, ordenagora le gasartu ardua baituz, hartu baitu, ginan eta isangiña la rosa la enchufaz el enetariko irratie, bai, pentsuta. Ori gara. History Jack. History Jack, men kaseteak be, aldea, baita, <gülüyor> bai. Hecho, orain bi manta entendegu, kasetea reproduzitzeteko apagailua baitare zeria ba guraja, se ve vuelta na dos. Cintak, cintak, bai, zuopit, irratxaioak egin da hubere irratiko e, bestirratxeoetek egin da hubere seio propioa eta oin, ez da, ez cedeak ez viniloak galeatze, bezita kaseta Kase, ja, da Beraz ikusten dia gai gorde hor bai, bai. bai. bai. bai. relikia bada, baina nire da igual, ez? Bai, bai. medekana bai, aurrera bai, bai, erabilia leizango bai. dugula bai, bai, bai. bolirrafo bat gorde, gero rebobinatzeko ikara oh, yeah, eh, oh, yeah. jortako eta... bueno, irratiko txiki entzako, bueno, gaztenentzako ere bai, eh, ondo datorkie eh, jakiteko, bueno, hogeita urteko batek etzekin zertzen zintagate gure gazenak asmatuzuen zinta jartzen hemen kasete bat hasieran alderantz jarri zuen bai. goiti berak baina bueno gero no? jarri zuen maña hemendik hemendik at taldea aukeratuzuen freshkey gainera berak galai bateko mucho andiba tenik haskomaituen bueno va ba, landers ez da ki zerbait ez zu gaitu horrek baina teatro sukin irratia comparte Pues, va a mi bueno, a ba, mi Asquer, esta aquí Norwaigueago falta dan, ustedes ba, andiatela, e... deno pasa zaretera al de la radio y retinovela quien Harry da, vale. ba, bueno, Harrico de gura en música cuña batzu eh, bueno, e, falta de naiz, en las nice, nere eh, zerraneren ala nice. Ah, badaude, ba, ba, ba, vale. Ba, ba, eta Bilbao iria, Bilbao iria koak Bilbao baina bai, naizekoek memendaude, bai. Yo gatzeko mesedes, ya no ya secústrate. Primera, no segundo. Colorado. Naranja de gaude. Hemen Kasernarat entzuten, ba 30garren urtemugan, zintzilirraten 30garren urtemugan hainbat musikari eh bueno, Balmandako utzitakoa perla hoekin, ba, gozatzen ai gaur ere bai. Kasernarat, e, kasu honetan, eta bueno, pausoa emango dugu, uinetan gaudela aprobetatuz, ba horrengo uinetako lagunari pauso emateko. Haixo. Ba, Bueno, gurekin daukagu maite, bai. naiz irratitik, zatoz. Naiz irratitik, bai, beti erraten dut, ni naiz irratitik binean jantxun ez zutitze egiten naiz irratian. Tokatzen zizkite, gibeleko lanak egitea, tzeko lanak egitea gehiago. Baino bai, naiz irratia. Baina bai. esondo, bueno, gaur e, esan ezagun izango dela, e, e, arrosasarean dauen irrati haundienetako edo, Bai, nacionala, dena, nacionala eh? esparrua <tutimus> lehen, ez, orografia <tutimus> aldetikan, no? zabarkatzen dezuten espazioa bai. Bai. <hum> bueno, hor, batak ez beti dago lizentziena, fera, eta nola kostatzen den, eta hor e, nafarroa e, utxe amarraak elditzen zeigu e, irunan, ez telakoa ditzen naditzen da hor errekiki batzutan, hori bai e, baina horrengoz Ba, iriburura ez gara ietu, hortan ari gara. Eh? Mm -hmm. Baina, bai, gure sortu ginen irrati nazionala izateko. E, berez, bueno, orain, egoitzaketan eta nonditu zuen? Eh? Ba, talde gehiena edo talde zati haundina e, dago e, Donostin. Ekaragarrekin konpartitzen dugu redakzioa, orain berriki estudio berriak izan ditugu. De, bueno, ran naiz irratiak, ahí charranaise magitan, eh, miñon dela bi hiru urte jarri genun martxan eta martxan jarrita segitun etorri zen e kobida, mm -hmm. eta ordun itxira joan berri izan ginen eta handik egin genuen altzen modun irratia. Eta gero ordun probestu zuten denak etxean ginela, obrak redakzioa txukuntzeko, eta ordun dela gutxi orain ba ueltatu gara estudio, estudio berrietara eta Eta hori orduan talde handi gehenak, gaude orduan hosti lan. Eta gero, kolaboratzeiak, pues, non nahi. Eriaran Euskal Herregu zitikan e, ditugu kolaboratzeiak, bai. <haziturra> e, Zuke esan diguzu, bueno, momento entan ez duzula saiorik egiten. Bueno, egiten dut bat. Bai, bueno, a bai, bai, a bi, oraim, bi, oraim, bi. bi, bi, a bi. A bai. a <haziturra> beitu, egi eh? beleko lanak egitetik, saioak egitera. Venga, bai. Eski, irratia da, inpolita <haziturra> ez, benti bilatzen duzula itzakiren bat. Be, eta bie daukate zinearekin ikusia. Estericusia bat e, hortzegunetan izaten da bideokluba dena duna izena eta ordu hor aritzen gara pues zine, estrenoak aipatzen, estreno aka eta orrela ta gero badago beste badela nire azukarreko iskorra izena dula Bilinch eta elkartzen gara ilabetean behin laulagun e, garagardo patata eta jateko gauza hon eta egiten dugu ordu bateko saio eta hor hartzen dugu pelikula e, bat eta solazten dugu pelikula horren ingurun. Mm. Este tezela, inork espero, funda ontozko zerbait, errango dugunik, ze, minon bueno, gu pasatzen dugu, agitzongi. Gero erraten dugu, norbetik aditko gaitu, ba adikigu, baten amak, mikelen amak, aditzen gaitula, la, pues jasta. Horrekin nahiko dugu. Baina bai, hori, izaten da, hilabeteko bigarren igamdetan, ta, agitzongi pasatzen dugu. Eskin mm -hmm. polita da, ez? Bai, oso bolita. Osondo pasatzen dugu, beti oso gero nasortzen da, iasa, norban, ba, Bai, betik konten, Bai. <gülüyor> bueno, bestela naiz irratiea. Bueno, e, bueno, nik ez dut nikaria ez dut mainan eh parrilla mm, soberanos atua, ez da? Daukazu zuiek. Bueno, ez uste, eh, zaigu hor e, e, parrilla betetzea, baina bueno, guk batez ere ditugu eh goizak dira indartzuak eta hor guk, bueno, ba, Albistei Magazineari mate ditugu garrantzia ondia. Ordund ditugu hiru edizio. E, goizean goiz e beste bat eta beste bat iluna barrean. Bueno, informazio da, da ardatz nagusia bertzea ardatz batere da musika eta hor daukoago musikaria ikergurrutsaga ibiltzen dela bueno, batez ere e, Euskal Herrriko zortzaile tartea egiten Eta horra auto bat hartu genuen e, pues, gobidatzeko ez gurera ekartzeko sortzaileak eta gainera patxat solasteko. Erratian batzutan ez, bueno, irratian bakarrik ez, lekuaguniztan egiten dugu dena pipa, pipa presa eta hor, behartzen dugu patxadaz. Eta gero arratsaldetan ere daukagu e, magazin bat, izena hon bigarren kafea, tolosatik egiten dena, eta, bueno, hola, pixkat hartatzen nagusiak dira, hoiek edo egunero errepikatzen dena, eta gero, mm -hmm. e, ba, ditugu e, saioak direnak astean behin, mm -hmm. baina ez urdura hori e, da, baina. Mm -hmm. Zemakidez, arete, zemalt, langile. Pues begira, begi marko nuke lehenago kontaketa. <risa> <risa> Baina, rango nuke amar lagun edo, gabiltza. Bai, <risa> Egunero lanean, igual gutxigo. Ero, bazkaletagore, errangu dizuet, gutxigo barat. <risa> <risa> <risa> bueno, bai, gero esamaregu, bazkaria daukagula. Or, guztiok eh, juntatzeko aukera, bai, eh, bain bat, eh, bueno, leku ezberdinetan, sakabonototako arrosakideak ere, bai, juntatuko dira. Bai. Eta guk, ja emain daukagu pasilloan, bueno, radionovelako oso sorduri eta zain, eskatzen ja pausua, eh, ba, ba, ba, bueno, arrezakide guztiak. Claro. Guztiak artian egingo ez zutelako, duzatien novela, ez? Bai, bai, bai, bai. Aizu di pasadugu, eh? Bai. Iratiena daizten, bai? Bueno, vai, bueno. Bai, bai, bai. Nik uste non erran, ama, gure imagina zea, biongero, no, segitu Vale, pues ahora Venga, en Jariqo Igualmente, es aquí Cervaite, que llego, se me ha Gora gana, Rosa, da, ta, Gora eh, y Rati Novela ¿Qué tal? Está un Bueno, pues nada, ahora en Jariqo musiquita piscata, a ver, a ver A dos te con una y tende una hora en Urrengo experimentuado ¿Qué tal? Venga Es que ahorita es que Euskal Herria, bada zer entzun? 123ko martxoaren 4an arroza topaketak oreretan. Tentsileki irratiaren egoizan goi zeko 10etatik laurden gutxi arte, eh? arrera eta gozaria. Amaiketan itzaldi eta taierrak Telekomunikaziorako irrati loturak Edota, azura, automatizazio eta kontuinitaterako soguare eta taierrak Gaztaino hauzo elkartean Irrati libren legeztatzea kontrak eta ondurak Itzaldi maingudua Mikel Azul elkartean Amaiketan ere bai Tensilik irratian Arrosa irratien arteko irratsaioa eta audionobela. Ze fordu baskaria Indarrak arteko Nun eta non gaztaño auzo elkartean ostean Arrosago bingo mum mu, mu, eta Txaleko bozterritan, poteo musikala eta agurra! Gogoratu, martxoak lauan, arrosa topaketak, zintzilik irratiak antolatuta. Nato, europar batasuna ez Euskal Herria antiimperialista Manifestazio nazionala Martsoak amaika, martsoak amaika, denok bilbora Arrastiko boster dietan, arrastiko boster dietan, eliptika plazatik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 ize eta iargi taberna batean daude egunnerokotasunaz hizketan, mas medien albisteaz naskatuta. Ilargi, egunkari berri baten begiratu behar genuke, Zerbait interesgarria behar dugu esaten du. Eta izea, Ez da behar begira hau, egunkarian irakurtzen dute arroxa topaketa beheraien herrian ospatuko direla. Ilargi, irakurri dut dutoreretan papereran herrian, Arroza zareko topaketak egongo direla. Arroza zarea? Hori zer da, sekta bat? Ze, izen horrekin... Begiarran ez dakit. Binen, hemen jartzen du, zintzilik ekantolatzen dula. Begiarran, izen horrekin ere, auzkalo zer dena, odena. Arroza eta zintzilik. Hm. Sekta interesantia irut ez zait? Aizu, pues, bera, telefono bat bat dago hemen. Apuntatu 66666666666. 666 666. Apuntauta. Ongi etorri, arroza... <risa> Barkatu, iru. <risa> bueno, behort duan, elortu dut kontaktua joanen gara, ez da, iargi? Ei, eh, ni de palo, si la Juan Guaizorra. Cusi, cusi gendiak se pinta euskan. Gainer, cusi si dara burute kein Ni horra es noia. Ara, ara ez pasa tu, eseduke eh? orrela gaur ebitziak. Denak ez dira zu bezalakoak izan behar, ez? Eh? Gainera, joe, beti gaude, jende gazte astago, la jende gazte astago gola ba, Juan o barko gara, jende gaztea ber baldin badute, Joder. eh? Ode. Bueno, vale. Vale, ba, aukere batemongo dut, baina baina ikusten du eta bestela chispa, eh? Bueno, bueno. Azkenen, pentsatuta eztabaidatu ondoren, aizea eta zintzilik irratiko araitzekin itzordue badoztu due. Bostegunen, seietan, zin dingetan ditudia. Jo, hau beti bezala, behan dator. Zin ostia izango da zintzilik egoa, zelo txea, aizea, etorri, etorri arte naiz hartuko menzidez, aizea, beti igual. Ai, kaxo jargi barkatu, berandotu begin zait, azazkala gliozatzeko zain Bega, Venga, seizan barrena. Brr, brr, brr, brr. Ai, ama, araiz da, tia, ez zindula etorri. Orduan ze, asamlada bakarri jumar dugu? Venga, babai, juingo gata, listo, bega. Arrosa sareko... Eh, eh. Ze puntu da, ze puntu Bost, bost, bost, garren kapituluan. Oget arroza sareko topaketa eh, asamblea dara. Gure buruak orkestera gea bale? A ber, zuek, eh, bineska hoiek. Adibidez, zeintuk zeate? sei ze irratitik zatozte? sei aizea, ze ze irratita? Ez altan sekta bat hau. Dis, disimula, Iorgi, disimula, eta errantzer bai, nahi Eh, bagu Bagur, eh, eh, Radio María Tigatós. Radio María, Jesús María, te José, sinse non Radio María, kontatu kodiguzuege o zuen trukitoa eh? Toki eto ki eh? E ideia bat, e, bitu, e, gero, osea, e, topaketan badaude e, ba, ardura batzuk eta badago seinale hobetzeko tailerra, e, zuek hartuko zuet tailerra horren ardura, eh. Seinale handitzeko tailerra gu Jesus Maria ta Jose 20 berrista 20 berrista marroia. Ahí sea eh Jesus Maria ta Jose hirurak berko ditugu ardura hobetetzeko, eh. Urrengo kapituloa, zeigarren atala, zazpi, zazpi garrren atala. Vai. Arrosa sareko jardunal dietarako ardura bat hartzen dute. Prestatu deet bingo musikal, bingo musikala. Ondo, nik prestatu deet irratxaio bat, beran beranduago? Asamblea da bukatzen da, brindis egiten, ari direnean norbaitek jotzen du irratiko atean, ez dakit jarraitzen. E, eh, bueno, e, eh, ba, aiz, aizea, jende selebria ai da, itxura arralu gauka, baina, bueno, monten dago batzuk jatorra diela, ez? Es? Ba, e, oso jatorrak, itxura selebria duena kanpoko hori da baina, ez? Kanpoko hori, zein, zein da Egun Egunon daizuela. Ikusten dut alkola presente duzuela irrati honetan. Hitze hingo dugu horretaz, geroxiago. Ni Juan Ignacio de las Ondas Nice. Eusko Jaurlatzirlako Telecomunicación Ikuskaria. Zain da estenaridarela. Kaizo, zentsilik irratia, Eusko jaulatxilatik natur. 2018. barra 0 bat lege dekretua, bete txenduzuen jakitea da, nire eginkizuna. Robi natu behar da. Ezi, Zintzilik irratilibrearen eguera legeztatzeko eskaera jasostean irratiko instalakuntzak ikuskatu nahi dituela dio eusko jaurla txirlako jaun txit gorenak. Bueno, ze, utziko dugu sartzen edo zer? Honena eh, komunian sartu eta bertan eh, bertan izten badau. Ez, onena guillotina zuzenean. Bueno, igual, tipa jatorra da, eh? Nola jatorra, eusko jaurla txirlatik badator. Nik uste belarri belarri horiekin estralurtarra dala. Puntan ditzu belarri xak. Ez ez, elfo bat, elfo bat da. Oh, ba nik ez du tinoiz elfo bat ikusi. E, uzi sartzen, uzi sartzen. Asko ez da, be, asko ez da ostean, irratira sartzen uzten diote. Ea ba. ba. Ikus dezagun estudioa. Nondago kabina? Hmm, zer egiten du duz horrek hemen. Eta soinu maiak eta zerbeza merki horiek hor? <risa> ez ez. Ez dia zerbeza merki barkatu. Zintzi dia. <risa> ez ez ez. Ez duzu ez segurtasuneko normatiba betetzen. irratia osoa harrakatu eta galdera batzuk egin ondoren emisorea eta tenaz galdetu dizute. Atzo gauan tormenta bat egon zen eta estropeatu zen. Eta emisorea? Ah, nietzak itez, zer? Zer da emisore bat? Horiei behar dugu. Denbora pixka bat irabazio ondoren azkenean ikusi katzen du eta esaten dizue ez daudela homolo Tamales, esan behar dizuet, zuen iztala ez dagoela homologatua. Eta ez dut zue, norbatiba betetxen. Ez Euskadi, ez Espanya, ez Europakoa. Jo, jauna, baina kontuen hartu bertu, ba, irrati hau, errigintzati galtxatu dugula, hauzolanean indala. Hauzolana. Beno, bai. Arra zoiduzue. Euskadi. Hauzolana. <risa> mm, Utsipen txatzen. Mm, konbentzitun hauzue ausolana izandagakoa lizentzia zuena da. Iritxiko zaizue jakinarazpena email bidez, baina zigarrokin eta zintzibirra horiek zaborretara mesedez. Bueno, bueno, bueno, Josinazio, ba, nahi dozu ur, urra purtxo bat? Ba, ondo ingo dutzu? Botaiozu, botaiozu hau. Ba, ba, botako, ba, no, bai, baina eskabotako, es? Baina, baina, oso horik, berdin du. Mm, mm. Zapore berezia dauka horrengo hemengo ur honek, hasido shamarra. Mm, hartu hartu pizkagaiago, hartu pizkagaiago. Hondengotuta. Aisu aisu eta eta galdera bat. Em, zergetitu zu belarriak horren puntan? Ba, ba da, aitortzen dizuet ez naiz mundu ontakoa, estralurtarra naiz, asmatxerik planetaren izena? Ha, <risa> ah, ba, ba horrek, e, elkarrizketa bat merezi du. hartu mikrofonoa eta, eta sartu, sartu, sartu gure irratira. Bai, ba, e, urpizkak gehiago, mesades, esalduzu egeiago. GURRUK <risa> Bueno, hemen gaude zintzilik irratian, eta gurekin lehenengo aldiz daukagu estralurtar bat. Kaixo estralurtarra! Ne, no, ne, ne, ne, ne. moduz zaude? Ne, ne, ne. Ta, nondekan zatoz? Ne, ne, ne, ne. ne. E, Ezkerrago? Ne, ne, ne. Ah, eskubialdean. Ne, ne. Bale, bale, bale, bale. Vale, vale. Eta, haizu, gazatxo bat, e, txoritxo batek esan dit... Etorri zarela frekuentzian, licentzian banaketaren kontuarekin Ala da? Uhum, mm -hmm, mm -hmm. Ah, vale, vale, vale Eta gauzatxo bat, eskatu aldizut em, zintziliken izenean Ematen badiguzu arrosa sareko irrati guztiei Va, ba, licencia bana, va coisarí. Venga, royatú, venga. Ni, ni, ni. Ay, hoy da bolet. Eh, va despeja, va. Miasker, miasker. Eh, ni, ni. Arte, Espacio <supción> Agur, Abadúa. Agur, agur esko jarrachirlako estraturlarra. ¡Ayudo! Oh. laguna que el caso esta que eh, se apotea talle a castilla bueno hacemos pasar su experiencia metan <risa> Ni beta ta Cristolanatera dela, eh, de, eh improvisa de de e, de tú tata. Hola, pisca prestatas quero y agitan degu, ba, capítulo pilla se hago en kale a copydear tuta ta Ni ni ni ni ni. Bai, se se khatorra, esko estratularra. <risa> bueno, laguna pues eh hau da gure hasierako, bueno, hasieraren aburra edo bukaera, baina badaukago oraindik egun horretikan eta adian, pues bueno, ja gurtzen gea hemendikan, zintzilik irratitikan, mundura arrosa mundura eta est, espazio hora ere, bai. <risa> bai? <risa> Eta, bueno, nahi baiz zutea piskata urtu, bakoitza esan zerbait, eta venga, bakoitza rulatu mikrofonoa, zerbait esan, e, nahi zutena. Ez errez, irrati libra batean zaudete, venga, gota. Ba, Plazer bat izen goixo goizomen pasatzea eta olako experimentu bat den parte izatea, zu guztiokin. Marabilla. Bai, <laughs> Eherra, parriak, bueno, bintzat konturatu da, di, aizea eta iargi sektabat bintzat estala, eh? <risa> <risa> eta aizea eta iargi erratxa jo bat, botanika erratxa jo bat egin bartuten, dozakitzea gonduten. Do, aizea eta iarrik, bai, ba, botanikana, no? Ez da, transgenikoan kontra eta horrela pixka daten plan alternatibaz. <risa> <risa> beste gabe, arra izan dela, eh, nik bastante zobea dela aurr, Radio Maria baino, eh? <risa> Mejoratik dukula, eh? Bastante. Bai, bai, gila sanik ez dula, bine olako ezerrein, eta, bai, la, ez uzerin, eta lagazia, belaunaldi diferentik, eharra. Bai, osoa entzuteko gogoz, ere, bai. Ni, ni, ni. Ni, Go, ni, ni ni ni. ni. ni, ni, ni, ni, ez, osoa entzuteko gogoz, eh? guai, guai, oso guai. Bo, esa meher dugu irratxaila grabatu dala, eta, bueno, igoko dugu irratiko webera, eta baitare ere gero mitartez, eh, rulatuko degula, eh? Eusko de e, jaula txirlara, ere, bai, ez? Hauzola na <risa> Zuek, astik? Zerbait esateko? Diko solo ere bai vale, vale. Baskaria, bazatozte dere, bai, ez? Bai vale, <risa> <risa> Bueno, hemen di proposaminare baiak errueltzatarre egin behar diegun Ea urrengo arrosa sareko topaketetan mm -hmm. beraiek arduraren bat hartuko uten Ees <risa> <risa> Uste Uste nahiko duztutela ondo, o sea, Nafarroaldean egingo dira laurrengoak egitekotan eta euh, zuen zen ez duztena izango da asteburu pasa jo ez da, Edo zer? Eh, egiten bada, ez dakit. Ja, segun. Segun porque soy planak asko gustatzen zaizki zue beraz. A ver, segun zerdaukaten egiteko. Ah, vale, vale, claro, hori erai, begira toberda. A janaria baldima dago, bai, eh, eki kesaten duor duan. Ah, igual bai. Vale, oso no. Bueno, bera, sangi, esta? Eh, bai. Bueno, pues agurtingo gara. Bueno, Zintzeleki erratikoia autokatza zaigu agurtzea? Eta e, bai, ez badu jendeak erretzen hemengo estudioetan, tala, bestela. Ah, oiz, importantea. Da. Bueno, gero txarako ere bai importantea izaten da hori ere, eh? Eta bai, bon, ikusiko dugu hemen ikurte batzutara? Amertzu ezeiten dezuen? Ezeiten egin erre, nire bizitza. Ah, ba, bale, bale, bueno. <laughs> asmoenak, asmoenak. Bueno, ba, bestari gabe, placer, raundia izan da guretzako ere bai irratik ide guzti hauekin egotea eta eta jarraituko dugula ospatzen. uspatzen? da orain ja liberatuko gara lanetaz eta venga, dena gozal, jatera, gozaldua ja gozaldua bez, jatera, ta bingo musikala eta herria ezagutu bezute, ezagutu bezute beste horere eta hori eta bueno, trekitelarekin lagunduta gainera, oseak, bueno, bueno, bueno eta mi esker, da nahi, getortza gatik eta gurekin ere Ego teagatik eta, bueno, momentu, momentu hauek ere konpartitzea gatik. Ba, dana entzun gai egongo da segurazki seguraski eh, arrozasareko huekbunean, ezta? Bai, bueno, gurea igoko dugu, gara arrozara, ikusiko dugu no legin, baina, bueno, materela badugu. Eta, nada, mila, mila eskerta, gora arrozasarea. <tos> Opa, e... Opa, Euskal Herria bada zer entzun. 2018-ko martxoaren lauan, Rosa, topaketak oreretan. Pentseli irratiaren egoitzan goi zeko 10etatik laurden gutxi arte, eh? arrera eta gozaria. Amaiketan itzaldi eta tallerrak. Telekomunikaziorako irrati loturak. Edota Azura automatizazio eta kontinitateko softwarea tallerrak Gastaño Auzo elkartean. Irradi libre legestetzea Contrak eta Ondurak hitzaldi maingurua Mikel Azulo elkartean. Amaike ere bai zintzilik irratian Arrosa irratien arteko irratsaioa eta audionobela. Por dubiterritdan baskaria. Indarrak hartzeko! Nun eta nun gazta niozko elkantean Ostean, arrozako bingo mu mu, -mu Radio Rebele, Radio Rebele. Eta atxaleko bosterritan, poteo musikala eta agurra! Gogoratu, martxoak lauan arrozato topaketak zintzilik irratia kanto